Sviatok. Je veľký piatok, takže ja dúfam, že túto reláciu budeme niesť v takom tom duchu, ktorý je uvoľnenejší. Dnes máme reláciu tak trochu netradične piatkovú, pretože sme, že sme si ju vymenili e, s veľmi dôležitým hostom, pánom Vladimírom Mečiarom, ale to vôbec nevadí, e, pretože opäť dve hodinky budete mať možnosť počúvať, e, samozrejme aj za vašej účasti, e, naše postrehy. To, čo sa udialo, dajme tomu v priebehu dvoch týždňov, kedy sme sa počuli naposledy, ak sa nemýlim. Takže, e, nie som tu sám na druhej linke, tej skypovej, je Palino. Palino, vítaj. Ďakujem za slovo. Vítam takisto ako tí posluchačov Slobodného vysielača. A ja súhlasím s tým, čo hovoril včera aj Vladimír Mečiar, že je to sviatočný piatok a že by sme ho nemali s tou politikou teda nejakomu ošpiniť, ale vzhľadom na to, že teda starší dôležitý človek si reláciu chcel prehodiť asi aj z rodinných dôvodov na čtotok, tak sme sa podvolili. A dúfam, že teda strpíte uh, aj cez sviatočný deň uh, to, že budeme riešiť hlavne politiku. Tak, tak, tak, tak. Za tieto dva týždne sa teda toho udialo pomerne veľa. Uh, opäť uh, sa mi až hlava krútila z toho, teda, že čo aj niektorí politici samozrejme vypustili z tých svojich úst mali rôzne tlačovky samozrejme videl som ich teda tie tlačovky ja, mňa zase zarazili niektoré otázky novinárov, to sa priznám e, dokonca aj zo zaznamu som si pozeral niektoré tlačovky a teda musím povedať, že aj novinári sami medzi sebou sa asi moc nechcem to povedať hlúpo ale asi nepočúvajú čo ale vyšlo z týchto posledných dní, e, samozrejme, že sa točíme stále. Transakčná daň, o, tej, o nej sa budeme trochu zrejme rozprávať. rozprávať, e, točí sa to okolo pomoci Ukrajine, točí sa to všetko opäť okolo Európskej únie a ich nariadení a podobne a tak ďalej. A tak ďalej. E, ja teda neviem, kde začať. Skús ty, Palino. Dáme tu transakčnú uh. daň, nech máme rýchlo za sebou. Transakčná daň ako súčasť konsolidácie verejných financií, do ktorých sme my dvaja byli úplne od začiatku, ako to bolo na stole, ako sa to malo schváľovať a, a v podstate dnes, dnes vidíme, že už do tej transakčnej dane naozaj by úplne všetci, teda skoro úplne všetci, vrátane Andreja Danka, ktorý sa stal spomedzi tých koaličných partnerov o, takým hlavným aktorom toho urúšenia tej koaličnej dane a to by sme si tak mohli trošku rozobrať, lebo <kým> v podstate mu už o, v tú nedelu to bolo, myslím, že, myslím, že minulý týždeň v nedeľu, keď bol v relácii, bolo aj vysvetlené, že pokiaľ by teda naozaj chcel hlasovať za zrušenie transakčnej dane z politickou stranou Slovensko, teda s Matovičovcami, s PS mi s Saskarmi, tak by to znamenalo aj pád vlády, pretože pri takom hlasovaní by bolo v podstate hneď uh, uh, nastol dané aj hlasovanie o vyslovení dôvery vlády. Čo by teda znamenalo pád vlády, keby také niečo prešlo? Na poput Andreá Danka? Ja som nad tým tak trošku rozmýšľal, bo ma to tak, tak, tak nejak tak už ten paradox proste, že človek, ktorý za tú transakčnú činú hlasoval, lebo on bol jeden z tých, ktorí ju schválovali, aj jeho poslanecký klub, teda klub Sonosa, teraz vykríka, že on ju ide rušiť. Ako keby ju predtým nevidel, ako keby nevedeli dodatkovať je, ten návrh zákona a teda také niečo vypustiť a byť do toho už v tom momente, keď sa to teda dávalo na stôl. A... Tiež ma napadlo taká možno kacírska myšlienka, že, <laughs> že vzhľadom na to, že opätovne teda som, som mala v prieskume námerané veľmi nízke preferencie v percentách, myslím, že to bolo 1,5% alebo 1,8%, už si nepamätám, takže či toto nie je len taký nejaký vnútorná dohoda, taký taký ako... Plán vo vnútri koalície, ako náhnať náspäť na, nejakéto percento uh, preferencii Slovenskej národnej strane, že Andrej Danko to trošku akože povyskakuje. Ukáže, že on ten mačo, on je ten, ktorý sa zastane Slováko, aj keď teda najprv, <laughs> najprv proti Slovákom, slovenským občanom a im záujmom konal a teraz akože ide zachraňovať. Uh, mohlo by to tak byť, samozrejme, že to tak mus, nemusí byť. To je len taká ako uvaha, že, že, že teoreticky, teoreticky by to tak mohlo byť, že takýmto spôsobom musíte naháňať preferenčné bodíky, že sa ide Pretože vieš, ono dnes už aj pred, predsed, predsedníctvo, teda nie sú aj aj členovia strany Smer SSD si uvedomujú, že transakčná daň je dôvod, prečo im klesajú preferencie. Aj im. Takže ak niekto transakčnú daň bude naozaj rušiť, povedzme ku koncu tohto kalendárneho roku, tak to bude práve smer SSD, pretože ten je, to je tá strana, ktorá je lídrom alebo najsilnejšou stranou v koalícii popritom sa teda ešte určite zvezú nejaké ďalšie dane respektíve poplatky, minimálne sa šepká o tom, že čo sa týka prihlasovania aut a prepisov aut, budeme opäť zdražovať prepisy a prihlásenia aut, čo sa určite mnohým zatočí hlava, pretože už dnes sme podľa môjho názoru, v prepočte na priemernú mzdu slovenského občana Slováka, jednoznačne najdrahší z celej Európskej únie. Počúvaj, toto keď spomínaš, ja mám v okolí však niektorých ľudí, poznáš aj ty, tak veľa ľudí si dáva prepisovať autá, alebo prihlasovať, keď už teda nemajú na nové autá, tu z Nemecka a podobne, tak si ich prihlasujú v Čechách, v Českej republike, kde je ten poplatok ďaleko, ďaleko nižší. A prihlasíš tam kade čo, to znamená, že čo tu, to sme sa už raz rozprávali, že americké auta tu napríklad neprihlasíš, v Čechách áno. E, to znamená tak, e, samozrejme, že sú tam, a tam kvitne obchod s týmto v podstate, tak ty tie auta e, prihlasíš v Čechách. Čo v podstate Slovenská republika ako keby prichádza o nejaký, nejakú časť finančných prostriedkov. A toto sa týka, a keď sme spomenuli aj tú transakčnú daň, tak už poznám niektoré firmy, ktoré e, tu síce majú nejakú základňu, ako keby spoločnosť, tú SROčku, ale Gro si presúvajú v podstate do Čiech, že tam si zakladajú SROčku a e, vlastne presúvajú akúkoľvek komunikáciu, čo sa týka financií, hej, e, práve do Čiech. Znamená, že Slovenská republika opäť prichádza o nejaké finančné prostriedky. Ešte si, si spomenul pána Danka. Mne to príde tiež nejakým spôsobom smiešne, pretože tak, ako to teraz čítam ja, hej, ja, tak ja si skôr myslím, že je to forma vydierania. To čo, sa, to, čo on presadzuje, lebo tam padli ich dosť tvrdé slova, že teda on nechá tých svojich teda hlasovať, že ako chcú v tom parlamente v prípade toho zrušenia. Neviem, či to už pre. V národnom, Národnej rade tých. Tak, Európa, tak, Európa, tak. Európa. Áno, tak. To znamená, že, že e, v podstate ja to vnímam skôr ako vydieranie. Nie ako nejakú tak samozrejme to, Tež, nie. Toto, to toto, takýto postup mu vôbec nie je cudzí a nebolo by to prvýkrát. Ja len vzhľadom na to, že teda pri tom prvom námeraní 1,5% na preferencie chcelo vyhadzovať či vymeniť riaditeľa štatistického úradu keď mu to namerali na posledy 1,8%, tak Pravdepodobne sa mohli nad ním aj zľutovať, že tak teda skúste teda si náhnať nejaké to pol alebo 0,7% ešte s tým, že sa budeš tváriť, že si ten záchranca slovenského národa. Mhm. Ale ja opäť opakujem, najsilnejšou koaličnou stranou je Smer SSD. Oni veľmi dobre vedia, že to škodí aj im imako imidžovo v podstate. Uberaj im to na preferenciách, ľudia sú nahnevaní a tak ako ty, tak aj ja sa stretávam s mojimi priateľmi, ktorí podnikajú naozaj už nejaký ten ročník na Slovensku a úspešne teda podnikajú a nehodlajú proste zotrvať. Práve kvôli tej transakčnej dani sa stiahujú tiež do Čech. A nie, nie je to len tá transakštáta, proste tí si majú o niečo menej byrokracie a, a o niečo lepšie im tam tie úrady fungujú, takže to bola tá posledná kvapka pri niektorých uh, slovenských podnikateľoch, ktorá ich proste donútila presunúť uh, tie svoje matky ako firmy uh, do, do Čiech. Uh, a to nie je len o tom, že budeme prichádzať o časť financií to, to to, pokiaľ oni naozaj začnú podnikať aj v Českej republike, lebo to sa tiež nedá vylúčiť, keď sa tam presťahujú ako firmy, tak uh, tak možno budeme strácať aj zamestnancov, pretože aj predpoklad, že Slováci si za sebou stiahnu nejakých tých Slovákov, vieš, že, že to bude nielen odliv financií, ale aj odliv ľudí, ktorí pôjdu pracovať do Čiech. Mhm. No, no, ako zamestnanci. Takže, takže nie je to vôbec šťastné, skôr je to nešťastné nemalo sa to vôbec zahrnať do tej konsolidácie už keď sa rozhodli pre takú nešťastnú formu konsolidácie ako teda vymysleli a keď zistili teda, že to je naozaj niečo čo ľudia nevedia prekusnúť, pretože tie poplatky za každú jednu transakciu sú tak tak vysoké v tom konečnom dôsledku, keď sa to teda spočíta že ten, taký ten priemerný malý uh, podnikateľ za, za, za transakčnú daň môže zaplatiť jedného zamestnanca, respektíve môže zaplatiť leasing uh, auta, ktoré môže používať na rozvoz, uh, na rozvoz svojho tovaru, tak je to proste likvidačné, doslova likvidačné. Ono no, tam je to, po, počkajte, ale to nedelano, tú transakčnú daň, my sme sa rozprávali, že aj, vlastne, aj používanie napríklad auta. Uh, tam, alebo pri kúpe dokonca že tam iba 50% tuším sa prepláca od júla to bude platiť, dobre si to pamätám e, to sú dosť zvláštne ako konštalácie pretože ak je aj slovenský priemysel, ktorý je hlavne naviazaný teda na, auto, na automobilky tak toto tiež ne, ne, nevešti nič dobré, podľa mňa, pretože podnikateľ si veľmi rozmyslí teda, že či kúpiť nové auto alebo nechá dojazdiť to, čo má, pred, pretože 50% v rámci toho odpočtu je dosť málo, keď si zoberie niekedy tie náklady a podobne. Takže neviem, že či je to najšťastnejšie riešenie. No jednoznačne to najšťastnejšie riešenie nie je, no tak... Hovorili sme o tom v podstate hneď, ako sa tá, tá, tá konsolidácia verejných financií mala schvaľ, že toto je zlý spôsob. Aj sme našli tie miliardy, ktoré vláda hľadala niekde, niekde inde. Ja dokonca profesor Stanek naposledy, keď som sa s ním rozprával na tlačovej konferencii, kvôli peticii na vyhlásenie referenda, tak on má tiež riešenie ako ročne nájsť 4 až 5 miliard uh, a netrebalo by proste vôbec uh, takým spôsobom konsolidovať. Lebo mne sa nepáči, že socialisti, kvázi socialisti no, zo smeru SSD a hlasú teda, robia to isté, ako robia uh, taký tí liberali typu uh, Grohling, uh, Surik, že keď sa teda niečo zvrtne a ten kapitalizmus ukáže tú svoju odvrátenú stránku tváre, tak presúvajú všetku zodpovednosť a záťaž na občanov Slovenskej republiky. Ako keby nedokázali nájsť proste nejaké iné riešenie, ako keby nedokázali zefektívniť chod štátu, keďže máme 500 tisíc. To, to je inak informácia, že Slovensko Slovenská republika má 500 tisíc úradníkov plus minus. Bež ehm, počítať, aj, máme 4,4 milióna opravnených voličov. 500 tisíc je viac ako 10%. 10% ľudí, ktorí chodia alebo mali by chodiť voliť, sú zamestnanci štátu. Veď oni, keby si založili vlastnú politickú stranu, že politická strana, úradníkov Slovenska. A to vyhradujú. By... Jasné, veď oni... veď oni s ich rodinami, to je 500 tisíc krát, ja neviem, 2,5 môžeme počítať, že to je proste, to je to. Oni by reálne možno tvorili, tvorili koalíciu, oni by proste tvorili vládu. A toto, že sa nevie zoštihliť, 5,5 miliónov je Slovensko a viac úradníkov ako <rady> veľké štáty. <rady> mm. Ale o toto sme sa už raz rozprávali, že vlastne jediný účel, alebo taký, ktorý by prichádzal do úvahy, je vlastne zoštihlanie tých, tých úradníkov. Ja som zachytil niečo aj, že sa má opäť dvíhať a výraznejším spôsobom aj odvody. To znamená, že sociálka uh, a tak ďalej, že vlastne to sa má opäť dvíhať, aj zdravotné dokonca, a nie malým, nie malým uh, uh, uh, tak neviem, koľko to tam bolo, 15%? O 15% uším ak sa nemýlim. Uh, to je neskutočné, že, že ja naozaj začínam mať pocit, že uh, ceny máme ako v západnom svete, platy už nie ale pritom sa tu správame a rozhadzujeme tak, ako keby sme boli švačari, alebo ja neviem, keď vieš že... Fakt mi to príde nejaké zvláštne dokonca. dneska som videl nejaký dokument o Šváčarsku a o tom, ako, ako oni nakladajú vlastne s finančnými prostriedkami, že oni sa vlastne starajú aj o zdravie ľudí, aj o akési, e, to, keď ty máš nejaký problém, tak aby si ne, neostal na ulici, tak ti štát pomáha výrazným spôsobom aj nejaký čas vlastne si nájsť prácu. Že ty tu nejakú povinnosť dávať do tej spoločnosti stále niečo máš, že tam neexistuje, že tebe sa nechce pracovať, alebo čo nie. Ty jednoducho musíš, ale je tam urobený na to, na to taká e, ako predpoklad, že štát sa do, do toho zapojí a pomáha ti to. Tuto, to teraz neexistuje, tu ťa normálne ako čo, hm, si na ulici kašať na to, hej, že nikto si ťa nevšíma, pomoc v podstate je minimálna, keď si to tak zo zobereš, ty si len si zaregistrovaný a to je tak všetko. Štát dokonca hľadá možnosti, uh, ako tých ľudí vlastne vypustiť z toho systému, keď si na úrade práce. To je akože jednoznačné, to zase mám nejaké informácie. Uh, rekvalifikačné kurzy, to takisto nefunguje úplne presne tak, ako to bolo prezentované, aspoň čo viem. Uh, opozícia navrhuje vlastne uh, zrušenie a zníženie poplatku vlastne dôchodcov. Mimochodom, dôchodcovia. Mne to vyznie tak, akože dosť tak šalamúcky, že terajší, uh, terajšia tá generácia, neviem, ako ich nazveme, Z, lebo to sú tí progresívci tzv, ako ich volám kričí, že treba zrušiť 13. dôchodok, treba dôchodcom znížiť finančné prostriedky a podobne a to sme tu už niekoľkokrát spomínali a ja potom teda nechápem, že v rámci tej konsolidácie, konsolidácie a vy si, vy si myslíte, že sa nás alebo že sa vás, teda tých mladších od nás to nedotkne? Čak z čoho má ten človek v podstate si šetriť? Dokonca ty si raz spomínal, že vlastne priemerný alebo priemený občan Slovenskej republiky, že vraja má úspory uh, v banke v hodnote 5000 eur. Myslím, že 5 alebo 7 tisíc eur. Odtedy sa to určite pohlo. Tam ja som naražal na to, že v Českej republike majú úchosti Áno, áno. Vieš, a teraz si hovoríš si sakra, ako čo sme horší ako v iných krajinách, ale už aj tí Češi, ktorí tiež nadávajú, že sa tam majú zle, ale predsa sú na tom lepšie. A o dosť lepšie. To znamená, že ako, buď niekde robíme brutálnu chybu, alebo ja si to inak predstaviť, neviem, že či tu najväčšia máme nejakú čeru Najväčšia chyba je systém, to sme sa tiež rozprávali, že pokiaľ chceme naozaj zmenu, tak ten kapitalizmus, ako ho poznáme, musí skončiť proste. Aj, aj hodnotenie výkonnosti ekonomich štátov na, na základe HDP je totálny nezmysel. Totálny nezmysel. To je proste veľký podvod pretože HDP nemá zo so skutočnou výkonnosťou ekonomiky podľa môjho názoru nič spoločné oveľa lepší ukazovateľ by bolo, že koľko reálne dojde peniazy do toho štátneho rozpočtu ako to, že sa do, do HDP započítavajú aj špekulácie na, na, na trhoch a sprostredkovania proste tam, tam sa netvorí tá hodnota, tam sa netvorí ten produkt, ktorý je reálne matateľný. proste je to len špekulácia ešte ťa preruším, napadla mi ešte jedna vec Ty by si ako hodnotil Alebo respektíve získaval im údaje Od ľudí, že teda Ako je na tom Slovensko Pretože určite si zachytil, že štatistický úrad Alebo respektíve vláda chce urobiť nejaký prieskum, Kde chce vedieť Koľko zarabáš, aké máš výdavky Zhruba Vedeš, na energie, To podľa teda tej energetickej pom pomoci a mne tak prišlo, že ako sakra, tento štát, tento štát je taký. fakt tak naivný, že akože však má moje daňové priznanie, aj keď si však, tak samozrejme, tak znamená, že každý, musí, áno. Všetky aj. údaje, všetky údaje proste o prímoch majú. To, to, toto už je, to už naozaj, jak keby sme boli v tej knihe že ten veľký brat potrebuje vedieť. už aj koľkokrát, ja neviem, máš sex za týždeň, aby vedeli zdaniť ešte aj tie by hore dole, lebo, lebo tvoríš teplo a kvôli takému teplu sa ohrieva celá planéta a budete da platiť dane ešte aj za to, že, že žmurkáte. To je, to proste preháňa sa to. Už, už to proste aj, aj moja trpezlivosť preteká, lebo lebo tak, ako ty hovoríš, proste prístup k, daňov, k daňovým údajom majú. Hej, majú prístupy k účtovníctvu, majú prístup aj k tomu, že ako kto má oficiálne výplatu, tak ešte čo chcú. Ťažké, ťažké to je, vieš. Ale uh, ano, v podstate... My sme to tu niekoľkokrát asi aj spomínali, že to, čo sa deje, ja neviem, že či tí politici nepremýšľajú, alebo majú nejak zahnlené pred očami, alebo ja neviem, nechcem to povedať expresívne, tou kočmovou hantírkou, ale... V podstate podnikateľom by možno aj pomohlo to, a to teda ja som to, to asi niekoľkokrát povedal, že ak vystavím faktúru, tak chcem, aby do 30 dní bola uhradená. Tým pádom by vlastne sa minimalizoval, z môjho pohľadu, lebo keby to bolo ešte aj elektronicky, že previazané s nejakou štátnou správou, že ja vystavím faktúru, ona to okamžite vidí, vidí, kto ju má uhradiť, a keď ju neohradí, tak môže zasiahnuť okamžite, vieš. Tak e, myslím, že takých tých podnikateľov, ktorí jednoducho. A faktúru, čo? Prečo by som platil rok, dva? Eš, akože, lebo máme tu takých podnikateľov, tzv. podnikateľov, bratislavských niektorých, hlavne, ale to sa týka viac menej celého Slovenska, a okamžite by podľa mňa aj tí podnikatelia mali, lebo to je jedna asi z môjho pohľadu, lebo veľa podnikateľov vlastne hovorí, že vymožiteľnosť toho práva, tých faktúr, lebo však keď ja ti dodám nejakú službu, tak ty máš povinnosť mi zaplatiť. Nie? Znamená, že uh, aj podnikatelia, by podľa mňa uh, radšej odvedli tú daň z toho, nie ako teraz, že ja urobím si svoje, vy vystavím faktúru, bohužiaľ ten, ktorý mi ju mal zaplatiť, tak mi ju nezaplatí, ale keď rok prebehne, tak jednoducho ja ju musím uhradiť. To je, to je tá, tá nespravodlivosť, že ja v podstate nemám finančné prostriedky, ale tu daň musím uhradiť. A ja som Tež, to tu... Nieko... Teda tiež likvidačné v Áno, vním. presne. A toto som chcel povedať, že, že ako... Preto tí podnikatelia často nadávajú na tento systém, pretože je nespravodlivý a od niektorých, ktorých počujem, tak vy si myslíte, politici, že ako práve tí podnikatelia uh, potom nechcú ten štát, nechcem to povedať, prosto okašľavať? Však aj vy, politici, podnikáte. Víď Matelko, ktorý tento štát pri, pripravil na daniach x, y, eur a nie malých, napríklad. Hej, a ešte do, dokonca keď tu vládol, tak on učil tých podnikateľov, že ako majú tento štát odžubávať. Však to vieme. Hej, na, napríklad teraz ti ide Matelko tvrdiť, že ako by to robilo, že čo treba urobiť a podobné veci. A to sa hračia ani nediem ale to sú tie kroky, podľa mňa, to, toto, keby sa toto upravilo, tak vlastne podnikateľe by sa nadýchli, boli by kľudnejší a nie tu platiť nejakú trans transakčnú daň, ktorá je... <laughs> ako, to je skôr také ako, že zlodej kričí, chy, chyťte zlo, zlodia. Tak mi to teraz aktuálne pri, pripadá. vieš? Mm. Že asi tak. To je tak za mňa. Jo. No. Nemalo by sa podľa mňa čakať do konca roka, ja viem, že by to tých účtovníctva trošku akože spôsobilo malé problémy, ale podľa mňa tá transakčná dána, tam trebalo by skloniť hlavu, priznať si, pochybili sme, zašúchame nohami, ospravodníme sa všetkým a zrušíme ju. Ja neviem. Myslíš, že to mesecu. bude reálne? Nie, nie. <laughs> Samozrejme, že nie. To je, lebo, vieš, tu, ak si dobre pamätám, tak to vyjadrenie nášho ministra financí bolo, že okej, okay, zrušíme v tra trantačnú daň, ale v tú ránu príde 26% na DPHčka. Uh, to tiež nie je podľa mňa úplne najšťastnejšie, lebo ja viem, že niektorí ľudia kričia, že akože veď poslanci by si mali znižiť platy a tak ďalej, no ale to je len smietko, to je nič, to je v podstate nič. Áno, to, toto, to, akože áno, to sú také tie, to sú také tie veci. Ktoré, ktoré proste ľuďom vadia, lebo no, sa porovnávajú. Tak, tak, tak. tak to je inak také. Som minulé počul také porekadlo, že e, porovnávanie je základne šťastia. Hej? <lýdaví> <lýdaví> Takže. <lýdaví> <lýdaví> Dobre. Okay, lebo mi napadlo čosi, lebo e, to porovnávanie inak mimochodom, však keď si to zoberieme, tak však ako matelko, ináč, mimochodom, počúvaj, ako trochu odbočím. No. E, sám pán Matelko Matelkovič alebo uh, Matovič teda vy som dobré, bol úplne presne To každý všetci vieme, áno. Každý chápe. Vieme. Uh, dostáva čoraz väčší priestor vlastne v médiách. Paradoxne. Zvla, zvláštne. paradoxne mm. zvláštne. Pre mňa je to úplne ako taký, že sakra niečo sa deje a uh, Možno otázka, lebo niektoré veci mi tak prišli, niektoré jeho vyjadrenia, že on asi zabudol, že bol v podstate premiérom, ministrom financií napríklad, čo on všetko robil a teraz vykrikuje, že aké je to zlé, že štát v podstate odžubáva a tak ďalej. To je, on sa spolieha na tú trojsekundovú pamäť tých gupiek, tých rybiek, do ktorá sa nejakým spôsobom premieta aj do tých voličov, hlavne teda matelka. No lebo nejaké by zabudli na to, že ten šialenec, a to slušne hovorím, daňový podvodník, usvedčený daňový podvodník, žiaľne neodsudený. Rozajdakal vyše 20 miliard eur a návyšil brutálnym spôsobom naše verejné, naš verejný dlh, kvôli ktorému sa teraz musí konsolidovať, že to je práve on, ktorý je zodpovedný s Hegerom a Odorom a teda aj Čaputovou, lebo Odor bol jej babka za to, že sa dnes musíme vôbec rozprávať o transakčnej dani. Ale žiaľ, no, bohužiaľ má pravdu, keď hovorí, že transakčná dane je zlá, pretože je zlá. Neumerným spôsobom proste zaťažuje našich podnikateľov. No zvláš v, v dnešnej dobe, keď nevieš vlastne kvôli tým clám a podobne, však tu vieme, čo sa deje. K tomu sa asi tiež dostaneme. Uh, Tecla nám narobili, alebo na celom svete narobili vrázky. každému, Asi každej spoločnosti, no, to nechol, každej firme. Také. Hej, a obchodnej, teraz... V keď... obchodnej vojne celý svet momentálne, no? Tak, a ty keď nevieš vlastne, že... Uh, lebo väčšina... Však si zachytil určite. Uh, napríklad v Martine uh, uh, závod, ktorý vyrábal obuv ECO, zatvára. Ďalšie náspadnutie, tretí, 604, tretím... to, to je naspadnutie. 643 e, zamestnancov prepušťa, zatvára. A tam sa, mi, tam sa mi páči jedna vec, že priamo e, ja pomenovali problém toho, toho zrušenia výroby a prepustenia všetkých zamestnancov. A m, problém je jediný, a teda strata e, trhu v Ruskej federácii. A takto keby postupovali všetci, že by sa teda nebáli toho, že čo povie Európska únia, čo povie von der Leyenová, alebo nebudaj čo povie nejaká Kaja Kalas, alebo čo povie Bárdy, alebo niektoré z tých našich akože médií, tak by sa oveľa lepšie dýchalo všetkým Slovákom a slovenským občanom. Pretože teraz je to eko, predtým to bol Volkswagen Bratislava, tam sme rozprávali o 750, mám tak, neviem, zamestnancov, že sa budú... dole, áno. A dole, počkaj, tam. ale tam, vieš, vieš, čo bolo veľmi vtipné, že v Bratislave, keď teda oznámili, že Volkswagen ide prepúšťať, hlavne kvôli tomu, že Audi, teda o Audi není záujem, uh, tak... Uh, ako <laughs> ospravedlnenie v médiách, ale že neprepúšťame kmeňových zamestnancov, prepúšťame iba tých, ktoré sú cez tie pracovné agentúry. Ja normálne, ja, ja normálne za človeka aspoň človeka, ktorý normálne rozmýšľa, okamžite dotkne. Ako keby tých 750 ľudí, ktorých teda nezamestnali priamo vo Volkswagen na, na, na stály pracovný pomer, ale išli cez tú pracovnú agentúru, čo je samo, samo o sebe zločin, pretože tie agentúry mali byť okamžite zrušené. Ako keby nemuseli platiť hypotéky, elektriku a krmite svoje deti. No, takto, aby ste pochopili, a tu každý, kto jednoducho trochu má v hlave, tak určite vie, že pracovné agentúry boli vymyslené niekedy v roku 2006-2007, mám taký pocit. Je úplne jedno, kto ich povolil. Ja si tiež myslím, že je to veľmi veľké zlo, pretože tzv. zamestnávateľom to dáva obrovskú možnosť s vami robiť, ako by som to povedal slušne. Jako s handrou. Ja, tak. A to ešte vy neviete, že tie, tie pracovné agentúry v podstate dostávajú alebo za vás berú províziu. To je e, zamestnávateľ, dokonca má možnosť, ak sa nemýlim, možno, že sa to upravilo, ospravedlňujem sa, ak e, hovorím niečo mi, mi, mimo. To znamená, že e, zamestnávateľ, ktorý si obedná tú pracovnú agentúru, ktorá má určitých ľudí pod sebou, tak e, ja neviem, povedzme teba zoberiem ja ako spoločnosť a môžem s tebou predlžiť zmluvu maximálne myslím, že dva alebo trikrát tam je. To znamená, že ja ti dám zmluvu na rok. Tri roky ty budeš napríklad pod pracovnou agentúrou. Mhm. Neviem, či sa to menilo alebo nie, kedy si tu tak bolo. To znamená, že ja ako zamestnávateľ alebo respektíve keď mám ja zmluv, zmluvný, zmluvný vzťah s pracovnou agentúrou, tak ťa môžem kedykoľvek vyhodiť. Ešte raz, anu, môžem ťa kerykulek vyhodiť bez toho, aby si ty mal nejaké odstupné alebo niečo podobné. Anu, anu. Je to obrovský problém, to sa slušne vyjadrujem, nazval by som to úplne inak, pretože uh, tieto pracovné agentúry v podstate v niektorých prípadoch dokonca aj porušujú zákonník práce. To bolo niekoľkokrát aj v novinách, aj v spomenuté to bolo a tak ďalej. Uh, týchto Ľudí z pracovných agentúr v podstate prepúšťa aj Citroën, Volkswagen je tiež, neviem, ako je na tom závod vnitre, Žilina si za, za, zatiaľ ponecháva, e, zatiaľ, teda zamestnancov, alebo ten stály hovoríme počet... Oký, áno, áno, stály počet zamestnancov si ešte stále necháva, chvala Bohu, že aspoň to tu je. E, je otázka, do kedy toto celé vydrží. Čo chcem ale povedať? je to, že pracovné agentúry by trebalo z môjho pohľadu zrušiť. A ja to už niekoľko rokov hovorím, pretože vy sa v podstate dnes, a teraz možno poviem, možno sa to niekomu nebude páčiť, aj keď je pravda, že pracovné agentúry svojím spôsobom suplujú úrad práce. To je pravda. Hej. Ale získavajú za vás nemalé finančné prostriedky a vy v podstate ste len akýmsi, alebo tá pracovná agentúra je len prostredníkom. To znamená, že vy, ak chcete riešiť niečo u svojho zamestnávateľa, Zamestnávate, tak váš zamestnávateľ je vtedy pracovná agentúra, nie je tá firma, pre ktorú vlastne ako keby reálne robíte. Ja som bol vždy za, že keď má záujem nejaký zamestnávateľ vás prijať do práce, tak aby to bolo napriamo, nie cez nejakú pracovnú agentúru. Pretože keď idete napriamo, tak máte Preste striktný počet skúšobnej alebo počet mesiacov skúšobnej lehote, máte jasnú danú zmluvu a z toho vám vyplývajú nejaké veci. Ja som osobne zažil, nejdem tu spomenáť spoločnosť, kedy ja som takisto robil niekedy pre pracovnú agentúru a potom som prešiel na Kmeňový vlastne pod tú firmu, ktorá má reálne, pre ktorú som pracoval a prišiel čas, kedy jednoducho ma chceli vraziť späť pod pracovnú agentúru, aby ako keby ušetrili finančné prostriedky. A to som si povedal, že dosť, že nie. Lebo e, niektorí ľudia na to kývli, aby vôbec mohli pracovať, ale jednoducho stratili určité podmienky, lebo opäť klesli o pozíciu nižšie a mali opäť skúšobnú lehotu a tak ďalej a tak ďalej. A to samozrejme je menší plat. Ja si myslím, že toto nie je trikrát akože dobrá, dobrá, alebo dobrý smer. Je otázka, že či sa aj s týmto ministerstvo sociálnych vecí práce a rodiny, a ešte neviem čo, ktoré sa akože tvári, že teda pomáha a podobne, že či sa tým vôbec bude zaoberať, čo pochybujem, pretože niektoré agentúry sú dokonca e, naviazané na niektorých, ja by som to povedal, politikov, alebo majú nejaké zázemie v politike. E, a čo tým chcem vlastne povedať, je to, že aj toto je spôsob, ako tu. Ako, ako keby tú spokojnosť tých ľudí, že majú prácu, že majú nejakú to zázemie, že môžu platiť účty normálne a tak ďalej, tak to budú mať. Pracovná, ešte raz, pracovné agentúry sú z môjho pohľadu zlo, kde vy nikdy neviete, kedy vás kto vyhodí, lebo vy zrazu tú prácu mať nebudete. To je celé, lebo pracovné agentúry ako také aj právne sú niekde inde, ako keby vás zamestnával normálny zamestnávateľ, to je celé. A hneď v druhých poradí je to, že vy reálne pracujete a pracovná agentúra si za vás bere tak. sprostredkovanie práce, jak keby... Percento. Tam, percento aj, z toho patu. A aj, aj, dosť vysoké aj. percento. Takže a. v minulosti dokonca si niektoré brali viacej ako tí, ktorí 30, reálne pracovali. 30% bolo. No, dobre. Uh, ale... Toto je presne ten zadrhal, že, že Volkswagen prepušťa, túto v martne zatvára, za, zatvára naozaj výroba veľmi kvalitnej obovy. Mám, mám obu Eko a môžem teda povedať, že sú to také držiaky hej, mm -hmm. slengovo, naozaj dobrá obu. O, takže to je 750, 640, uvidíme, čo sa ešte ujde, čo sa čaká a naražam hlavne teda na to, že keby viacerí teda naozaj reálne pomenovali ten problém, tak ako ho pomenúva aj napríklad Sotax Club 500, že e, proste tie vstupy na tých energonosíčoch sú neúnosné, že Bože, tie, tie sankcie, proste poškodzujú našu výrobu, náš priemysel a tým pádom aj našu ekonomiku, tak by možno aj tí slniečkári niektorí, ktorí pracujú tiež ako zamestnanci, inak krútili o tých sankciách proti Ruskej federácii a možno, že by sa aj začali sami pridávať k tej peticii na vyhlásenie referenda s tou, s tou otázkou, že či Súhlasíte s tým, aby Slovenská republika neuplatňovala sankcie proti Ruskej federácii, ktoré poškodzujú slovenských občanov, živnostníkov a podnikateľov? K dnešnému dňu, a to som naozaj veľmi rád, že k dnešnému dňu, táto petícia, zajtra sa, teda v ní, zajtra v nedelu sa budú spočítavať andovú hlasy, podpisy, pardon, má už určite vyše 335 tisíc podpisov, krásne číslo, k 350 sa blížime pridali sa ďalší významní ľudia ako Europoslankyňa Judita Lašáková Pavol Kapusta Peter Stánek bol jeden z tých prvých ktorí to podpísali Štefan Harabín a dnes už určite viete a zachytili ste, že Hnutie Republika sa teda pridala k zberu podpisov vyzvala dokonca aj toho už nespomínaného Andra Danka ktorého som ja samozrejme z javných dôvodov vyzvať nemohol. A on aj zareagoval, čo mu iné zastáva, veď on od začiatku rozprával o tom, aké sú, <laughs> aké sú tie protiruské sankcie zlé. Vtipné bolo, že vo videu, v ktorom sa teda pridal k, k peticii a dokonca vyzval aj členov Sonosov, za čo som mu naozaj vďačný, aby teda zbierali podpisy na tie petičné harky, hovoril o niečo o rušení sankcií, samozrejme, toto nie je o rušení sankcií, toto je o neuplatňovaní sankcií, pokiaľ by uh, teda referendum bolo vyhlásené a dúfam, že bude vyhlásené, dúfam, že sa Peter Pellegrini ako predsedy nezachová ako Čaputová, mm, tak uh, Takéto úspešné referendum by v podstate dalo uh, našej vláde do ruk nástroje, cez ktoré by mohlo žiadať o výnimky, ďalšie výnimky, lebo dnes neuplatňujeme sankcie napríklad na ropu a na, na plyn, samozrejme za nejakých podmienok. A aj napriek tomu, že pre ostatné členské štáty Európskej uh, únie to platí že nemôžu dovážať uh, blín z Ruska a, a ropu z Ruska. Hej. Ešte, ešte je zaujímavé, ja ťa trošku preruším. Uh, informácia stará, to prebehlo aj myslím, že viacerými printami. Uh, už nemecké firmy uh, dosť verm, veľmi Žiadajú. Žiadajú, žiadajú, lobujú, aj, aj. doslova lobujú za to, aby jednoducho, keďže e, zásoby zemného plynu sa veľmi, veľmi znížili. E, e, vo francúzsku myslím, v Nemecku, B Belgicko myslím, že má pro pro problém, ak sa nemilím. A jednoducho tieto krajiny alebo títo podnikatelia v, v tých krajinách už začínajú veľmi silno lobovať svojich e, vlád, že teda mhm. treba obnoviť Akým? Stále málo, lebo lobbying je dovnútra, dovnútra únie. A to nie je, počuť, lobbyisti sa ne, nejakým spôsobom moc nechvália tým, že sa snažia uplatiť e, tých svojich politikov, úradníkov uh -huh. <laughs> v tomto prípade. E, e, to je stále málo. Tie firmy by mali kričať, vrieskať o tom, že tie sankcie nás zničia. A to isté by mal robiť, co tak. Proste nielen na tlačovkách. Ten by mal byť prvý zo všetkých slovenských podnikateľov, ktorí sa prihlásia o ozvu a pridá, pridajú sa k, ku zberu čo sa týka tých petičných podpisov, pretože on je jeden z tých, ktorí naozaj trpia Ej, tá jeho... Želez Jaren Podbrezová je, je proste závislá od nízkých nákladov na energie. Pokiaľ tie energie sú drahé tak on je, on sa stáva nie je konkurencieschopný. Však to môže to kľudne potom zavrieť, ako sa to stalo no, áno, v Ak sa tak akože nejakým spôsobom obáva, že pridanie sa k takejto petícii alebo podporenie takejto petícii by znamenalo, že nebude predávať svoje produkty do Európskej únie, tak uh, sa tomu čudujem, že tak rozmýšľa, ak, toho, ak ho to teda nápadlo, pretože Maďari, Maďarská republika sú dlhodobo trňom v oku Európskej únie a neviem o tom, že by boli nejaké firmy, firmy z Maďarska postihované tým, že nemôžu predávať dovnútra Európskej únie. Veď to by bolo v podstate porušenie všetkých, všetkých tých základných zmluv, ktoré boli podpisované pri vstupe Slovenska do únie. Uh, no. Ale ako som spomínal, na no som naozaj veľmi rád, že, že... A predpokladal som to, že čím viac tých podpisov bude, tak tým viac sa to ten zber podpisov zrýchli, pretože sa začnú pridávať aj takí, ktorí by to za normálnych okolností nepodporili. Um, asi tomu tak bude. Uh, 350 tisíc podpisov je naozaj už len niekoľko týždňov od, od, od vyzbierania, možno dva. My si však teda dáme záležiať, aby sme mali niečo okolo 400 tisíc teda, alebo po, po, po vyzbieraní a po odovzdaní petičných harkov prezidentovi Slovenskej republiky Petrovi Pelegrinimu ich on dá na kontrolu na ministerstvo vnútra kde niektoré podpisy budú vylúčené ako neplatné a to sa potom bude aplikovať v podstate na celý počet tých petičných podpisov, takže aby sa tam bola nejaká rezerva, aby sme tých 350 určite dosiahli, tak musíme nás berať o niečo viacej. Čo ďalej, Miško? Čo by sme mohli otázka. Hej, to je tá otázka. Skúsme ísť viac do Európskej únie. neviem. Zase sa opäť do toho udialo viacero, viacej veci, či už von Lajenová rôzne tlačovky, chudák, taká proti nášok, proti nášok Kalasová a ešte dosy tam mal. Kaja Kalasová je to najzasadnejšie, akože tá je rozoberaná všade v médiách. Poďme tam. Pod, podme Oni, asi presne, tam. kvôli tejto Kaje, Kaj, kaj, kajka, kajka Kajka Kalasová e, e, e, sa naozaj tie najväčšie médiá, svetové médiá nejakým spôsobom upriamili na Roberta Fica na jeho o, vycestovanie no, to ešte len príde to 9. maja do Moskvy kde sa e, teda zúčastní e, ceremoniál tej vojenskej prehliadky aby si uctil hrdinou druhej svetovej vojny pri 80. výročí porazenia nacizmu a fašizmu. Aj keď ja zvyknem hovoriť, teda, že domňalého porazenia nacizmu a fašizmu, pretože dnes vidíme, že taký pohrobok, pohrobok nacistu ako je Kaja Kala sa vyhráža reálne zvolenému premiérovi Slovenskej republiky, teda legitimnému zástupcovi slovenských občanov, že to bude mať následky, ak si dovolí vycestovať 9. maja do a to, to, to, to, to už kde sme. To už ako ďaleko sme sa dostali, keď uh, ono, aj keď ona teda nemá mandát od občanov, ona sa tam nejakým spôsobom objavila ako ako navolená predstaviteľmi parlamentu respektíve predstaviteľmi jednotlivých členských štátov ale nie samotných občanov A, ale nemá mandát od občanov Európskej únie proste má mandát len od tých, ktorí ju volili a to nie je ten, ten, ten, ten silný mandát. Ja Kajú Kala zvímam ako bývalú, bývalú premiérku Estonská, ktorá však nedostala ďalšiu šancu byť premiérkou, pretože ju Estonci nechceli. A ona, ona ako nie rusofob, ale skôr niekto, kto doslova nenávidí Rusov, ako správny tvrdý ideológ ktorému je ten totalitárny režim zjavne veľmi blízko, keďže chce trestať Fica. Bola poslušná, robila všetko preto, aby vychádzala v ústretí, či už vtedy Bidenovej administratíve, alebo administratíve Bruselu, teda von der Leyenovej, tak, tak mu museli niekde upratať, aby nám neumrla od hladu Kajka v Estonsku, lebo ťažko sa zamestnáva <lacht> v malej práci, keď už teda nemôže byť premiérkou tak ju upratali ako viceprezidentku Európskej komisie. A je nevydané, aby z tejto pozície ona dávala takéto vyjadrenia. Proste ten statement, že, že ak si dovolí niekto ísť na, na, výročie, na 80. výročie do Moskvy, tak bude potrestaný to, to, to kde sme. Kde je demokracia, kde je sloboda? To, tá historická pamäť má byť hodina do kaša, tak ako na Ukrajine, že teraz zvalíme všetky sochy ruských spisovateľov a všetky sochy hrdinov Červenej armády a zabudneme na to, že sa to stalo A v podstate osloboditeľia boli Američania, Nemci boli v podstate tí dobrí, lebo oni bojovali proti bolševizmu. <laughs> áno, áno, to som ti počkaj, si mi to normálne vytvoril z úz, lebo lebo uh, opäť sa mi raz objavil na Facebooku jeden z tých protestov uh, tých slnečkárskych peskárov, kde som si normálne chytal hlavu, že jeden, ne, neviem to meno teraz toho človeka, ktorý tam vystupoval uh, druhú svetovú vojnu vyprovokovali Rusi. A Nemci to zachraňovali. nejak takto tam bolo, ja vieš one. Tak to. A, ja, už to... A už, ja si už, hovorím. Už. Áno, a ja si čo hovorím... Ako na toto sa nedá, Michal, ani reagovať. No áno, áno, len vieš, ako toto, ti vy, toto ti vypustí človek, ktorý má koľko? 30, 35 rokov? Základná škola mu asi nič nehovorí. História mu nič nehovorí. A teraz, keď si zoberieš toto, čo sa vlastne deje aj u tej Kalasovej, že zjavne, to, dobre, je to iný štát, možno, že tam bola, bolo iné myslenie trochu a podobne, ale pre Boha, ako pokiaľ naozaj má, lebo sa hovorí teda, že ona mala rodinných príslušníkov z vlastne nacistov, z nacistických, alebo ona pochádza z nacistickej rodiny v raj, neviem. Ja, ja si myslím, že ona je nacista. No, to znamená, že tam by som sa ani nečudoval, ale pre Boha, ako to naozaj, že ideme sa zasa povyšovať nad iných. Veď tu už, keď sa tu s kýmkoľvek bavíš a náhodou niekto otvorí teda jednu debatu, jednu závažnú debatu, to, že po druhej svetovej vojne e, nejaká zmluva to je v nejakom, nejak sa to volá. Ja si teraz narýchlo neviem spomenúť, ale pre Boha, bolo dané to, že Nemci by sa nemali vyzbrojovať. Pamätáš si to po druhej svetovej vojne? Áno. Druhé, áno. A dnes patrí nemecká armáda k najlepším armádam v Európskej únii. Plus sú tam, je, je tam americká základňa, veľká. Počkaj, tento, bože, teraz ako sa, Merc. Áno. Merc, merc chce jadrové zbranie. Ano, Protože, áno. Do konca, že, dokonca. dokonca namiesto toho, aby sme ich... Normál, akože tam by trebalo nápochodovať, zobrať im tanky, lietadlá všetko to, čo majú im treba zobrať a oni ešte na, presne naopak chcú mať jadrové zbranie. No. A teraz ty sa pýtaš o, o, prvú svetovú vojnu vlastne vyprovokovali, alebo podľa tých historických vecí mali na krku oni. Druhú svetovú vojnu oni. Nechcem byť teda nejakým zlým prorokom, ale všetko nasvedčuje tomu, že práve Nemecko alebo ty nemeckí taký. tí Dobre, Nemecko e, bude mať možno aj 3. svetovú vojnu na Krku. Pretože tam sú naozaj, tam sa objavili blázni, ktorí jednoducho fakt provokujú neskutočným spôsobom, z môjho pohľadu. A bohužel sa stáva to, že, že e, niektoré štáty alebo tí, tí, tí, tí politici z tých ďalších štátov im sekundujú. Ja neviem, či práve vyvolávanie toho strachu, toho, toho, toho napätia väčšieho, ako je tá správna cesta. A ešte keď ti kto si povie, že chce jadrové zbranie a podobné veci, to je obrovský problém. A teraz, ja som to tu niekoľkokrát povedal, že keď niekomu rúpnu nervy, tak si môžeme akurát tak otvoriť, teda slnečník, dať si slnečné okuriala, ale aj zmrzlinku a čakať teda, že čo sa, sa udeje. A bohužiaľ k tomu spejeme to. A preto ja... Každému vravím, že majte otvorené oči, skúste čítať, skúste si dávať Bach a nie len tu z Európy informácie, robte to aj inde. Ja na, napríklad nechápem, že u nás sa informuje jednostranne, alebo však Ukrajina je super a neviem čo, lebo viac menej to súvisí s Ukrajinou, a pritom správy, keď si pozriete napríklad v takej Austrálii, že ako informujú oni o tomto konflikte, tak to je diametrálne odlišné. Dávajú priestor každému a tam sa zdá, že vlastne uh, Rusi, nech sú akýkoľvek, uh, dokážu informovať a dávať tie tlačové z tých tlačových agentúr výstupy reálnejšie a v lepšom nejakom... lepšie sú informovaní, vieš lepšie, lepšie informujú. Tak. A preto ja hovorím toto tu celé, že čo tým chcem povedať je to, že tá Kalasová, ona je zmyslov zbavená a takisto, vieš, že ak ti niekto zakáže ísť a povie ti a vyhráže sa ti, že teda ty keď ideš niekde, kto ťa oficiálne pozrie, je to, dobre, je tam vojna ale predstaviteľ tejto krajiny byť teda dajme tomu, že rozpútal vojnu dajme tomu, hej ťa pozve, že si uctiť teda konec druhej svetovej vojny tých padlých a tak ďalej no a nešiel by som tam, lebo u nás to tak bolo, nie? Neoslobodili nás Nemci, uh, Nemci, pardon, uh, Rusi, od Niemco, od a Nemci, tak som to chcel povedať, presne. Uh, a už aj niektorí historici vlastne byť, e, tie mená si nepamätám, ale dalo by sa to dohľadať, niektoré tie denníky to normálne zverejní, že ten, ten historik ho, hovorí, že to vlastne neboli Rusí, že Nemci sa zlákli a boli to napríklad Ukrajinci, alebo kto vieš, že nám pomáhali a a a vznikla tu akási mantra, áno, ten ročník 68, možno, že dáva uh, uh, akési, akési menšiu, men, men, menšiu váhu. Ale takisto to bola len asi zrejme obrana voči niečomu. Však to isté sa deje teraz. Tá história, mám pocit, že sa opakuje, len sa to trochu prehodilo. Vieš, že... Viem, vieš, čo myslím. A z toho som zdesený, lebo to všetko, čo sa dialo povedzme pred 50 rokmi, sa začína diať znova. Je to normálne? To ako tu, tu to z ľudí budeme robiť hlupákov? To sa to dialo aj pred tými 80 rokmi, keď e, e, e, istý e, Adolf, Dolphy, tiež akože tá, tá jeho Sebranka tiež si robila s históriou, čo chcela, tiež si dávala také tie svoje pohľady na vec. A teraz sa to proste znovu opakuje. Um, a tá, tá, tá vyhrážka tej Kalasovej, to nebolo smerovaná len na Fica, proste, to nebolo smerované len na nás, lebo ja, ja neviem, že aké konsekvencie nás z toho chce vyvodiť. Ono to je smerované napríklad aj proti Vučičovi, bo Vučič tiež ide do Moskvy na, na, na to 80. výročie. A on není ani členom, uh, Srbsko ešte nie je členským štátom Európskej únie, no napriek tomu už sa mu vyhrážajú proste nie, nie, nestačí proste to, že tam lajčak robil tie svoje špinavosti kvôli a lítiu, tak ešte teraz proste ďalšie, ďalšie na šlapné miny pre srbský národ, ktorý je nám bratský, e, kvôli tomu, že Vúčič má tiež nejakú tú historickú pamäť, respektíve, že Srbí majú historickú pamäť. A samozrejme, že sa objavili aj nejaké konšpirácie, že Uh, že sa na tých te, oslavách kľudne môže objaviť uh, aj Viktor Orbán uh, a pripomeňme si teda, že Viktor Orbán aj keď z toho nerobil taký humbug ako Robert Fico sa s Putinom stretol oveľa skôr uh, hneď potom ako Putin dával rozhovor, myslím, že tomu Takerovi Karlssonovi a sa konšpiruje, že na tých oslabách sa môže o, o, o, akože objaviť Trump. To by bolo. Áno, to som chcel povedať, že on dostal po, pozvanku a to je nevadí? To je naozaj, že no, Neviem, nevadí, čo, by, čo by rozprávala potom. Lebo áno, áno. To je, to je, a čo, je... ja by Trumpom tak to robím, Prídem tam, áno, dostal som pozvanku. Teraz dajme, ako tie ne, nešvári preč, ale pre Boha, ako však my sme spoločne ako za Trumpa, keby som ako teraz vrával. však viete, Trump je ako zastupca Spojených štátov amerických, predstaviteľ. Ktorý... Uh, Spojené štáty americké cez land and lease uh, pôžičky dodávali zbranie sovietskému zväzu. Hej, mhm. Pár rokov dozadu to bolo splatené. Tak prečo by tam nemohli ísť? Veď v podstate... Uh, v zakladajúcich listinách OSN je napísané, že, že Ruská federácia ako nástupnecký štát je ten štát, ktorý môže bojovať proti nacizmu na celom svete, pretože sovietsky zväz, a teda dnes Ruská federácia porazila nacizmus, tam doslovne to tam je. Takže slovo, od, od slova do slova, tak ja hovorím. Takže prečo by to tam nemohol ísť? A, a, a, ale táto Kalasová a teda tej byrokrati z Európskej únie sa, sa opierajú u jednu vec, že m, bývalá vláda, teraz samozrejme nevieme povedať, že či Matovič, Heger, alebo Odor e, podpísala nejakú zmluvu, alebo sa zaviazala, že na takéto podujatia, že sa takýchto podujatí nebude zúčastňovať, takže tam je, tam, tam proste tí ľudia od Čaputové, od Matoviča napáchali proste obrovské, obrovské škody na nás, na Slovákoch, v tej Únii. a namiesto toho aby robili teda za, za, pre nás, za nás, tak všade, kde teda aj Kiska, aj Čaputová chodili, tak rozprávali len zle o Slovensku a táto Kalasová ako si spomínal, ona je nacistický pohrobok Uh, dnes nie je žiadne tajomstvo, že uh, predstaviteľom Európskej komisii vadia voľby v Gruzinsku, vadili voľby prezidentské v Rumúnsku, oháňajú sa tým, že, že, že Maďarsku treba voľa, zobrať volebné právo v Európskom parlamente. Viktorovi Orbánovi treba zobrať právo veta, možno aj... Ona, oni sa tým vyhražali, že aj Slovensko toto je... bude mať podobné Áno, výbežanie. áno, a toto je presne, toto je proste, to je totalita v priálnom prenos. Keď to niekto nevidí, oni, tí progresívci, tí liberáli hovoria o tom, no ale oni si to zaslúžia, alebo oni idú proti Európskej únie, ale oni ak keby nechápali, že záujmy členských štátov sú vyššie, sú prvé prvou prioritou pre každého, mali by byť teda prvou prioritou pre každého premiera, pre každého predstaviteľa členského štátu nad, e, e, Európskej únie, ako záujmy Európskej únie, ako celku. Pretože ak Európska komisia si myslí, že nám bude diktovať, že čo si môžeme myslieť, ako má vyzerať naša historická pamäť, nie je pravda. To proste, také zmluvy sú, není žiadne také zmluvy nie sú podpísané. My sme sa nikdy k takému niečomu nezaviazali. My sme sa zaviazali k tomu, že budeme spolupracovať hospodársky, teda na úrovni e, e, e, hospodárstva, ekonomík. E? Že budeme spolupracovať e, z tej spolupráce prosperovať ekonomicky raz. Takže e, čo, čo nádych? To nie je ani, že čo krok Európskej komisie a predstaviteľov únie, čo nádych týchto ľudí, tak to je prezrádzanie sa, že sú to náckovia, neonáckovia a že im ten totalitárny systém či totalitárny spôsob vedenia, e, robenia politiky je veľmi blízky. Ja som mal možnosť teda vidieť aj tlačovku e, Roberta Fica z e, Chorvátska, s e, chorvátským prezidentom a tam tiež mi teda padala sanka, lebo tí Chorvati, ale zo zjavného dôvodu tiež majú veľmi blízko k tým banderovcom na Ukrajine, lebo samozrejme tam orodovali teda za ten ich za, tie ich infra, za tú ich infraštruktúru, tých energonosičov za tú Adriu a že to teda vedia do, dodávať Slovensku aj ten skvapalnený plyn, lebo majú tam tie nejo, prístavy ale, ale zarazila ma jedna zásadná vec, ktorú povedal Robert Fico. Že nám myslím, že v júli tohto roku budú končiť tie výnimky na, na, na tie ruské energonosiče, na ten plyn, na tú ropu. A že my sme ich tam nemali, my sme ich nemali akože nejak len všeobecne, že môžete. Môžete odoberať tento energonosič alebo ten druhý energonosič. Ono to bolo podmienené, že môžete ho odoberať, môžete dokonca časť z neho predávať ďalej do Českej republiky, ale, ale musíte čas z neho, a tú väčšiu čas z neho, dodávať reverzným tokom na Ukrajinu. A tam mi proste, proste vystredilo dekel, lebo to proste od, od, od, odhavil cel, celý, ten, celý ten spôsob toho, toho komplotu, ktorý tu je na nás páchaný. Tak na jednej strane nás tu e, Zelenský banderovec e, vydiera s tým, že zavre robbu a a Na druhej strane on je od nej závislý. Takže, takže v podstate ani nemôže vidierať. Je to len uh, hranie, tak, taký ten poker v súlade, teda, alebo ktorý súbežne hrá uh, s tou Európskou úniou, Európskou komisiou, ktorá samozrejme, že na nás vytvára tlak, vytvára tlak na Roberta Fica a ten sa musí nejakým spôsobom prispôsobovať, keď nechce úplne položiť ten náš priemysel, ten našu ekonomiku. Tak to uh, no, som veľmi zvedavý, že čo sa bude diať ďalej? Lebo Trump, Trump sa nechal, myslím, že včera počuť, že zrušenie sankcií voči Ruskej federácii by dávali ekonomický zmysel. Žiaľ títo progresívno-liberálni, marxistickí súdruhovia, ktorí sú na Slovensku, aj v Unii, teraz majú za úhľadného nepriateľa práve Trumpovú administratívu, pretože odtajnil všetkú korupčnú činnosť demokratov, liberálov v amerických. pozatváral kohútiky na, na tokoch financií rôznych mimovládok. A to je samozrejme trňom v oku. Každému jednemu dopracuje skala s von der Lejnovou, či prekala s von der Lejnovou a im podobných. Takže som zvedavý, ako sa to celé vyvrbí. Ja v každom prípade tak ako minulý rok aj bez politického krytia, pretože ja som Ty ma Michal poznáš ja, ja nemusím čakať na to kým sa dostane do parlamentu a kým mám teda politickú moc a imunitu ja som minulý rok bol v Petrohrade na pozvanie Petrohradských Dokonca na, sa, na, na samotné pozvanie uh, guvernéra Petrohradu Beglova som sa zúčastnil aj vojenskej prehliadky. Na tento rok ja síce uh, v, v Moskve nebudem, takže kajakala sa na mňa nemá dôvod <sík> nevať, ale opätovne budem v Petrohrade, pôjdem na pískeriovský cintorín, uctiť si pamiatku tých 1,5 milióna mŕtvých ľudí, ktorých nacisti a možno aj do tej Kalasovej vyhľadovali počas tých skoro 900 dní, čo bolo, teda Leningrad v tom čase, obliehaný. Ale pojdem si uctiť aj pamiatku hrdinov osloboditeľov a pojdem si pozrieť aj vojenskú prehľadku. Uh, minulý rok som bol jeden jediný oficiálny Slovák, na, na takejto prehliadke v celej federácii, pokiaľ ja viem aj vyhlasovaný uh, oficiálne teda v médiách ako aj tam na mieste tento rok ich uh, bude kopa pretože ide <laughs> uh, vládny špeciál, ktorý bude na, natrieskaný, myslím, že tam ľudia budú aj stáť, nielen sedieť na stoličkách aby sa zmestili um, pretože situácia sa zmenila dnes je veľmi modné uh, chodiť smerom na východ keď napríklad minister, nový minister športu Rudko Uliak, keď sa odfotil pred mesiacom, mesiacom a pol s veľvyslancom Morskej federácie, tak dnes už tá fotka je vymazaná z jeho sociálnych sietí a to je presne obraz všetkých tých, ktorí sa dnes do tej Moskvy tlačia, pretože 9. maja tam budú ale o rok, keby budú predčasné parlamentné voľby a budú mať vyzerať byť chrmkaví a priateľní, tak polovica z nich si tie fotky a to, že tam budú toho 9. maja budú popierať, alebo to vymaže sa svoje pamäte. No, ok, aké ďalšie témy máme? Uh, bombica, bombica, uh, neviem, už ho prepustili Je v CPZ-ke? Ja neviem, pre... ja som čítal práve, že dneska niečo, že vlastne že súd mu nedal akože možnosti, alebo respektíve, že ho neposlal, že do vezenia. Niečo také som čítal, uh... Ja som celkom akože prekvapený z tej informácie, lebo každý tvrdil, že, teda, že, ide, že on porušil nejakú podmienku, či čo, a že pôjde no, do, nie to, do Ja, to väzenia, ja ti ako to príde mne. Uh, máme, máme prvýkrát v novodobe, asi prvýkrát vôbec v histórii, uh, za uh, prezidentku policie ženu, uh -huh. pani Maškárovú, dúfam, že som dobre si zapamätal meno, a tá na hodinu vyhodila <laughs> ženu Petra Bardyho, ktorá samozrejme, že mohla vynášať informácie. To sa ešte uvidí svojom manželovi. A hneď deň na to z hodov okolností, teda pred parlamentom Slovenskej republiky zadržali Daniela Bombica, alebo Dennyho Kovára. To je jeho no, nickname, či uh -huh. prezivka. Uh -huh. A mne to prišlo ako taký odvetný krok za to, že vyhodili ste nám uh, Bardiu, tak my sme ešte cez tých všetkých uh, uh, prokurátorov a vyšetrovateľov zatkli uh, danýho, pretože údajne porušil nejaké podmienky uh, podmienky alebo že sa nejakým nenávisným spôsobom na niekoho vyjadroval podmienky, podmienky to je tak uh -huh. <laughs> zvláštne uh, neviem o tom že by ho niekto niekde natočil pri nejakom nenávisnom prejave alebo že by ho niekto niekde zdokumentoval, že tá pokračuje v tej trestnej, akože trestnej činnosti ktorú mal páchať, lebo odsudený ešte stále nie je že tomu celému nerozumiem, skôr mi dáva taký akože že toto dáva zmysel, že e, e, je to pomsta v podstate za, za tú e, ženu Petra Bardyho. No, neviem, ako to, ako to vnímaš ty, no, ale tak... Neviem, ja sa priznám, že toto, te, tieto informácie, lebo, lebo okolo neho bol chvíľu Humbuk. Potom, potom zrazu nič, ale toto o tej Bardyho žene, ako som celkom... Teraz to sa skúsim, skúšam hľadať. Tú informáciu nejakým spôsobom nenašiel som to zatiaľ, neviem. Ale... Uh... Ja šéfka policie maškárova urobila vážne, ako tu niekde, mm -hmm. uh, vážne rozhodnutie. Manželka Petra Bardyho bola prepustená na hodinu. Bac. <laughs> 15. <laughs> A čo robí vlastne Bardiho vlastne Bardyho žena? Uh, už teraz nerovíš. <skrý> <skrý> dobre, tak... nie, akože... Uh -huh. uh, dobre, uh -huh. dobre, Počka pardon. Uh, to, že sa smejem, to, to, bolo, to bolo spôsobené touto otázkou, ale uh, ona, Dan Denisa Bardiová, bola hovorkyňa uh, policie. Áno, Ale myslím si, že... Tam je ten stred záujmov jasný. Ona reálne mohla e, vynášať z polície informácie. Takže e, nemusela. Nemusela, samozrejme. Ale pravdepodobne šéfka polície Maškárová to neurobila len tak z Rostopaše. Tam bez vetra sa ani listok nepohne. Takže e, mne to s tým bombicom, teda s Denim skôr príde ako naozaj taká, taká pomsta. Uh -huh. hm. neviem, ne, neviem, ako to dopadne, ale ja som sám zvedavý, pretože on síce však tiež ma za ušami, čo si budeme klamať. Niektoré jeho vyjadrenia boli naozaj až niekedy veľmi tvrdé. Boli, boli ale nech súd rozhodne, že či sa naozaj dopustil nejakého trestnej činnosti. A... Lebo teraz, ty si, ty si to dobre pomenoval, že akože oni mu v podstate sami robia marketing. Oni zviditeľnujú Dennyho kolára, pretože po nejakom čase, keby sa okolo neho proste netvoril proste ten humbug, tak e, s tým, že nemôže pokračovať tej svojej činnosti na tých sociálnych sieťach, tak on by, tá, tá popularita by mu klesala. Ale toto, čo sa udialo, a teraz ak ho nechajú aj v, možno e, vo väzbe, že ho budú stíhať väzobne, a, teda aj vyšatrovať, tak, tak to je znovu len priliate oleja do toho ohňa a znovu sa mu spraví uh, na rast popularity. Aleď on e. sa nechal v, v minulosti, tuším, počuť, že teda on by možno aj do politiky išiel, ak sa ak mi pamäť teraz ano, ja. ano, ano, ano. A toto mu len ako keby pridáva, <laughs> že Uh, tiež si myslím, že takéto zviditeľňovanie byť teda v, niektoré, v niekoho očiach môže byť povedzme zlé, ale tak ako hovorí sa o ňom, píše sa o ňom, uh, keďže veľa ľudí, ktorí ho sleduje, poznajú jeho históriu, poznajú jeho vyjadrenia, takže ja si myslím, že ak by teraz boli predčasné voľby, tak si píš, že by sa zaradil ku nejakej politickej strane a jednoducho išiel by do toho. Júj, no tak a on to on si mal, píš, že by sa dostal. On by mal To hej, to hej. To je jednoznačne, súhlasím s tebou. Ak, čo tam máme ďalej? Peter Pellegrini ako prezident vrátil zákon na doživotnú rentu generálneho prokurátora. To si zachytil? Áno, čítal som to. Ja, ale sa opäk... teraz, ja sa ťa tia... počkaj, no. počkaj, ja spýtam jednu vec a skús mi akože tak odpoveda, tak spontánne. Ty si zachytil niekedy, že by generálny prokurátor Žilinka vôbec žiadal o nejakú doživotnú rentu? To je práve to, čo som si chcel teraz povedať, že prišlo mi to absolútne, lebo vôbec to nikde nebolo, to je za ne, Ja som nečítal ani oficiálnu onu, zrazu sa to dozvieš, uh deň pred tým, že teda, že prezident má také niečo podpisovať, to sú vôbec ani, akože si hovorím, že čo. Ale, ale premiérovi a, a teda predsedovi vlády a predsedovi parlamentu to prešlo, hej, že to, to nevráti. Áno, áno, to som, to, áno, to, to som akože ale že Žilinkovi, ona že teda doživotná nejaká renta, som ani o tom nevedel, teraz si hovorím, že čo. Uh, teraz, ak je to pravda, tak to teda podpísal, zrejme, asi, neviem. No, a teda nepodpísal. Akože vrátil, vrátil jedne, čo vrátil, ten zákon na tú doživotnú rentu generálneho pro prokurátora. A, a keďže, keďže ani ty, ani ja, ani nikto z poslucháčov, pretože nikdy Žilinka o to nežiadala, aby takú rentu doživotnú mal, alebo nejaké doživotné No aby výhody, to bolo Zo svojej pozície, hej, mal, tak mi to príde také, ako keby... Ako keby Sú to tam niekto prepašoval? Nie, mne nie, to skôr príde, ako keby z toho Žilinku akože úmyselne teraz robili... No. Uh, Také, takého, ako, čo, čo, čo to je? On ohovedo, ohovedo áno, že, no. že, že, že mal mať teda tú, tú doživotnú rentu ako premiér, ako predseda parlamentu a ako keby niekto vôbec vytváral na to tlak, lebo ja o tom neviem. Proste. A, a ďalšia taká myšlienka, znovu možno kacírska, ma napadla, že Kiska, zločinec, má doživotnú rentu, má aj toho svojho ochránkára, a ja neviem, či aj je šoféra náhodou, to sa mi neviem, čo to je. No, dobre, má, ale má. A Čaputová, tá, ktorá chodila po svete a vyprávala, rozprávala, aby som spísovne hovoril, e, všade o tom, ako na Slovensku máme mafiu, vládnúcu, e, rôzne nezmysly, tak tá má doživotnú rentu a, a ochránkára tiež a to napríklad to, čo sa teraz znovu proste koluje, taká tá sms po sociálnych sieťach, že ako si žila, tá je cerenka, tá modelka s tým znamenkom na lici na, zo štátu a teda so, z, z peňazí a, občanov Slovenskej republiky, to si, neviem, ty si to pamätáš ešte? Ale jasnečka, ja som o tom čítal. Myslím, že to preniklo týždeň alebo dva dozadu. Bola no, to, je také star, to je staršie, ono to Ale je to staršieho dáta, áno. Áno, áno, to bolo ročne 162 800 eur, mesačne 13 000, 600 eur týždenne v podstate. Denne je to dievčatko, nešťastné, chudobné, malo v podstate 626,22 eur na to, aby prežila preto podľukách. som za, že tie, že tie neziskovky a takéto, ona, že sa budú kontrolovať. Ja som, za to, ja, ja som všetkými desiatimi za. Hej. A ešte sa ťa spýtam ďalšiu otázku. Aha. Čo myslíš? kto má viacej roboty? Generálny prokurátor alebo prezident? počka, počka, počkaj. Akože teraz? Eko reálne, reálne keď sa, sa nad tým zamyslíš, kdo, kdo má... No prezident je Nepomer, v našom štáte... Nie, nepomerne je viac roboty... nepomerne viac roboty. No. A prokurátor? Generálny prokurátor, alebo prezident? No má no prokurátor, podľa mňa, alebo no, prezident. Samozrejme, že prokurátor. prezident je iba ako PR štátu. Áno, je to že... prezident je len predstaviteľ, reprezentant štátu na Slovensku. Čo, čo môže? No prečo, prečo vôbec Peter Pellegrini veľmi nešťastný krok veľmi nešťastný krok lebo reálne podľa môjho názoru robiť prezidenta je oveľa jednoduchšie ako robiť generálneho prokurátora oveľa menej zodpovedností si myslím, že, že má na krku prezident aj keď to je možno smiešné ale my, nemám, náš prezident není ako prezident štátov amerických. Uh, a prezident môže navrhnúť zákon tak nezávrhne zákon, že teda ruší doživotnú rentu uh, aj sebe aj premiérovi, aj uh, predsedovi parlamentu sa až tak strašne nenarobia keď už mu to dávať i generálny prokurátor, ktorý naozaj, akože si myslím, že sa musí obracať celý svoj profesný život. Ale takú a... rentu by som bral. <laughs> Zase na druhej strane, vieš. No, hlavne, hlavne treba povedať, že tá doživotná renta generálneho prokurátora a prezidenta je tiež nepomerná, čo sa zatýka a na, finančnej náročnosti, pretože predsa len. No. Dobre. Uh, tak sme si povtipkovali trošku, poukázali na to, že uh, že aká je tá aká je tá situácia čo sa týka tu doživotech skúsme doživote ešte jednu správu, prosím ťa Ďakuj. minister Eštok sa nechal vyfotiť pri nábore policajtov respektíve do policajných zložiek jak tam posiluje, robí kliky a takéto veci, Či videl si to? Um. Á, ah, som, to. <laughs> som dostal. Nevidel to dostal. som to, ale už tam mám otvorené, pozrám, že robí zhyby na hrazde. Áno, presne tak, akože, ale... počúvaj, mne sa to, zá, sami to celkom akože páči, najprv mi to prišlo celkom smiešne. A potom si vravím, že ešte sa nestalo, aby policajný prezident... Minister. Minister. Vnútra. Vnútra uh, jednoducho prišiel medzi, medzi uh, policajtou a teda skúsil si, že aké to je prejsť vlastne takýmito skúškami. A... Matúš, Matúš Utaj, akože, čo sa týka jeho fyzičky a fyzionomie, je na tom, myslím si, že celkom dobre. Ja, ja som, ja som predsedov vezi... hlasu poznám a musím povedať, že, že vizuálne má, je v kondícii ten chlap. Takže... Ja, ja, ja viem, ale čo chcem poukázať? Vieš, čo mi napadlo? Uh... Da. Ja som si to tak v hlave dal do kontrastu, že ako by to zvládol Jaroslavnáť. Vieš? <rý> <rý> <rý> vieš, že, že dokázal by napríklad strelbu na terč, lebo tam sa to boduje, tiež by dokázal treba vystrieľať z 10 desať, alebo minimálne 7. Z Pochybujem. Hej? <rý> ne, ne, ne, Ale ne. vieš, a teraz my Ale chodili... Niečo, te... niečo, ja, som to, ja som videl niekedy Roberta Fica ešte teda predtým, ako mal problémy s osadcom, robiť kliky niekde s vysadkármi. Takže je to súčasť, berme to ako súčasť takého politického marketingu. Áno, dobre, ale... Halani ale... majú čas na to cvičiť, nájdú si, tak... Ee, ja, ja to... Nech. Hej, hej, ale ja to beriem, ale vieš, lebo, lebo ako marketingové to, to je skvelé. Ja si myslím, aj keď ho teda niektorí aj očerňovali v nejakých printoch a podobne, ale mne to príde skvelý nápad. A vtedy faktmi fakt mi napadlo, že keby sa postavil naď <laughs> a, a až tok, vedľa seba. No, dobre, tak to asi nemusíme ani riešiť. Keď si to tak naznačil, tak vieš, čo ma napadlo. Pamätáš si film Komando so Schwarzeneggerom? Áno, áno. V jednej časti toho filmu on tam so sebou mal takú mulatku v takom kabriolete, nejakom v Alfa Romeo, mám taký dojem, že to bolo. Mm -hmm. A jeho zobrali, jeho, jeho zatkala polícia, keď vykrádali nejaký muničný sklad alebo predajňu s odbraniami. A ona išla za nimi a dala si takú, takú neviem, protipancerovú proti, proti, proti, také Na, na, na rameno a, a, a, a najprv strelila, ale opačný smer. To to, ja sa ti priznám, že prvé, čo ho napadlo, pri tom nádejovým bolo toto, že... Dobre, možno, že mu krivdíme, možno, že by vedel, ktorým stromom raketa letí. Ešte, čo mne bolo, počívaj, ja si pamätám. Prezidentka tu bola v Žiline na piatom ploku. Áno. A teraz vojaci začali vysvetľovať, to bolo vlastne, niektoré veci boli utajené, a tak ďalej, tam bol stan, že aké sú teda, za akou technológiou pracujú tí, tí, tí vojaci a podobne. A mne tak prišlo, že sakra, ako však ona, ako šéfka, Šéfka, tak, alebo najvyšší veliteľ aby som bol presný presne teda e, však ona na tomu za nerozumela, museli to vysvetľovať podľa mňa polopatisticky, ale o čo o, čo, o čo ide? ako najvyšší veliteľ, teda ozbrojených síl musí mať ako takú vedomosť o tom, že ako čo funguje Ty si myslíš že no, že... no dobre, tak Toto... asi sa o tom nemusíme rozprávať <laughs> presne, lebo no, no. že akože... Najvyšší veliteľ ozbrojených síl Slovenskej republiky, žena, ktorá pravdepodobne a teraz sa možno na mňa niektoré ženy nahnevajú, ale musím to povedať pravdepodobne nikdy za ucho nikomu nedala a nikdy od nikoho za nedostala nedostala proste to je úplne nemiestné a aby sa teda neurazili tie ženy, ktoré počúvajú hneď to aj vysvetlím, pretože každý, kto niekedy robil nejaký bojový šport a tam to aj do tej armády každý vojak každý, kto by niekedy mal rozhodovať o tom, že či niekto zomre alebo nezomre alebo bude vojna, nebude vojna by mal poznať nie len to, ako sa rany rozdávajú, ale aj ako sa uh, rany dostávajú. Príjmajú. Príjmajú. Tak preto som to povedal teraz, to nebolo myslené ako úražka, ale mm, pravda je taká, že ženy <kým> v tomto smere majú, teda, uh, ako by som to povedal, sú znevýhodnené, pretože prečo len sú to ten, je to to nežnej, nežnejšie pohľavie, ktoré, ktoré aj keď hovorí o... o o tom, že by chceli mať teda tú rovnoprávnosť, tak v niektorých veciach proste za tú rovnoprávnosť ja možno, doslova bojujú. Ja sa možno spýtam zvláštnu vec. A čo no. by som vedieť tvoj názor? Uh, neviem, či som ho niekedy položil takto verejne, ale otázka znie, uh, prečo práve prezident, teda náš prezident, prezident Slovenskej republiky, je vlastne vrchným veliteľom ozbrojených síl. Ne to moc, ja si myslím, že... Keď tým... e, takto, ešte aby som upresnil, prečo sa to pýtam, hej? Lebo sme sa rozprávali o tom, že vlastne prezident tejto krajiny je v podstate ako keby nejaký PR. Že on, štátu, sa, je v podstate iba nejaký PR človek, ktorý teda by mal prezentovať Slovenskú republiku, tento štát voči, voči e, iným štátom. To znamená, že ide na nejakú návštevu, pod, pod, pod, podebatuje ako sa máte, dá si kávičku. Sťahy, a, sťahy. Zános, hej, že Buduje nejakým spôsobom sťahy. Ale prečo by mal, ako on je vlastne vrchným veliteľom hmm. o To je taká otázka. Ber to, ktorá... ber, to tak, ber to tak, že keď sa tvoril ten um, systém, ktorý nás pri rozdelení Československej republiky, tak sa dbalo na to, aby proste tá, ten, tá, tá moc, politická moc, výkonná moc bola proste rozdelená spravodlivo. Mm -hmm. A pravdepodobne teda vtedy, keď to vymýšľali, nevymyslel to jeden človek, aj keď to teda Vladimír Mečer ráda hovorí, ale keď to vymýšľali, tak predpokladám, že Uh, to bol ten hlavný dôvod že rozdelili prostete tie sféry vplyvu tých jednotlivých uh, ústavných činiteľov Slovenskej republiky mm. a aby to nebolo jednostrane všetko natiahnuté len na, na premiera tak túto, túto funkciu ponechali prezidentovi tak to bude Mhm, mm Lepom. Lebo Ešte bolo len on mu taký otázka, predpoklad, že, on... ten, že ten prezident ten nebude nikdy... Uh, že bude nestrannícky. Že bude nadstrannícky. A že, že aj pokiaľ by bola vláda, uh, ktorá mu je nejakým spôsobom... Je to nebezpečenstvo, pretože pokiaľ by, pokiaľ by bola vláda ako boli minulé vlády, alebo tá, tá úradnícka posledná vláda, že by bol, bol progresívci, by, by vytvárali vládu, aj, že by sme mali premiera miška alebo Odora, alebo ja neviem, Korčoka, a prezidentom prezidentkov by bola Zuzana Čaputová, v podstate by mali už obsadené všetko, mali by, by políciu, mali by sisku, mali by Vosku, mali by finančnú políciu, mali by proste všetky silové zložky a ešte <laughs> cez prezidentku, ktorá sa sice mohla tvariť, že je nadstranická, ale jednoznačne to je psk by mali aj velenie armády, pokiaľ by teda vyvolali nejakým spôsobom vojnový konflikt. A toto si myslím, že to, že Peter Pelegrin, alebo respektíve to, že slovenský prezident je najvyšším veliteľom slovenskej armády, armády Slovenskej republiky, tak je presne kvôli tomu, aby sa minimalizoval taký, takéto riziko, že Zneužite. To zneužitie síly, Jasné. No ale vieš, no. potom mi napadá otázka, alebo toto, toto inak desivé, pretože v minulej vláde však vieme, čo sme pod, podpísali, preto sú tu násťahovaní, alebo preto má, máme základňu tu na Slovensku. A, a zázračným spôsobom bola veľmi rýchlo táto dohoda podpísaná práve prezidentkou. Slovenskej republiky. Za, dve, za hodinu a pol. To je akože neskutočný. A to je zvláštne. To je veľmi to, nie, zvláštne. Nie, to nie je zvláštne, to je politický amaterizmus. Pretože keby okay. si Zuzka Čaputoval, nechala dva dny na preštudovanie zmluvy, ktoré by si... aj samozrejme, že by ho ani nečítala. Ani ju nečítala. <laughs> uh -huh. Tak by aspoň nemohla Ak byť... Ak by ju nenavarhovala. <laughs> očierň... Áno, nie, samozrejme, tak by mohla byť očierňovaná. Tú zmluvu mal na stole už e, svojho času Vladimír Mečiar, proste to, zmluvu mali na stole každý jeden, kto tvoril vládu počas tých rokoch existencie samostatného Slovenska. Takže e, tam, tam len ide o ten diletantizmus Zuzany Čaputovej, ktorý sa to spodoba jednemu pánovi, ktorého sme dnes už spomínali, že, že si prostě nenechala ani nejaký čas, aby, len, aby, aby dobre vyzerala v očiach aj tých Ne voličo Zuzaní putovej, ale nie ona to proste za 90 minút, ak to došlo do kancelárie a už mala podpísané. a vrátila. na kde si ved, to sa asi, ja čo si pamätám, tak to sa stalo asi úplne úplne prvýkrát, čo jednoducho toto bolo expresne rýchlo, čo nejaký zákon bol ako keby parlamentom schválený alebo... môže ako keď si zaplatíš Amazon Prime? No, no, no. Keď no. zaplatenú americkú agentku ako prezidentku. <laughs> to, to, to sa len luská tak to ide, ideš. áno, nedávno som si platil službu a do 5 minút to bolo aktivované, vieš? Áno, to, to to... no, tak samozrejme musíš mať legislatívu zaplatenú. Ano. Na ministerstve e, obrany vedľa Nadia sedí pracovník veľvyslanectva USA, v Amerických prezidentskom paláci sedí rovno agentka a ideš, cak, cak, cak, podpísané, vybavené. Takže ako uh, zrušiť to alebo obmedziť to, to bude veľmi veľký problém. Byť, teda sa tradovalo ešte pred voľbami, uh. že, sa, že, že, že sa na túto zmluvu pozrú, ale tam asi není čo už riešiť. Tam bude je, tam, tam, tam to, je, to je len o, to je len o, o tom, máš, jakú máš podporu v ľuďoch, ako tí ľudia za tebou budú stáť, keď do teba začnú byť médiá. A... No počkaj, ale však, preve stíhačky neboj, svoj... Počkaj, po, čo? O? Že prevestíhačky prišli už, nie? Ale ja, ja to nehovorím o tom, ja hovorím o tom, že to je, pokiaľ by si z toho zmôvu chcel chyba, tak to ide naozaj, naozaj, Ide o to, že v prvom rade, aké máš gule? Či, či sa ti zcrklí, lebo si sa kúpal v vode, alebo teda, že či ich máš trošku väčšie. Po druhé ide o to, že akú máš podporu v ľuďoch, koľko percent dostaneš, pretože keď máš tesnú vecinu v parlamente, tak s tou zmôvou asi moc nespravíš. Pokiaľ by si mal pozíciu ako Viktor Orbán, a fides, tak je to trošku o niečom inom. Po tretie, ide o to, ako, ako sa ťa ľudia zastanú. Ako sa nechajú ovplyvniť médiami, ktoré do teba začnú kopať, keby si z toho zmluvu chcel chýbať. Lebo ty zrazu ideš e, upravovať alebo rušiť zmluvu, ktorá je e, och, akože ochrannou. Nie okupačnou, ale ochrannou zmluvou. A teda mainstreamové médiá e, vlastnené tým deep stateom, teda ročilovcami, sorošovcami a teď, a teď, cez tých svojich, e, zase cez tú svoju pavičojnú do teba začnú kopať. A to sa samozrejme, že nejakej časti voličov, oprávnených voličov na Slovensku, znepáči. A je otázne, že či to je 24% voličov, ktorí ťa budú nenávidieť, alebo či to je 49% voličov, ktorí ťa za to budú nenávidieť. To je veľmi dôležité. Ešte otázka. Lebo, tý... lebo tá zmluva sa dá kľudne vypovedať jednostranne dnes. Dnes ju môže vypovedať. Proste vypovedáme túto zmluvu. A nech sa vám to páči, alebo nepáči. On tam ide o to, že naozaj, že či sa nebojíš o svoj život, či sa nebojíš o život svojich detí. Lebo to sú už veľké hry, to sa hrá o miliardy. To není, že, že e, tu je prítomnosť tých vojakov len tak. E, lebo to sú už naozaj veľké hry, kde, kde ide o biznisy miliardárov, multimiliardárov. Vieš čo, čo, ja sa toho desím, teda ja neviem, či, či si išiel okolo teraz, e, tej základnej, Skiač, Banska, Bystrica. Nie, nie. Uh, som, že ja sa priznám, že tiež som tam dlho nešiel. Uh, v podstate, ale kedysi, keď som teda chvíľu býval v, v Bystrici, dosť často, uh -huh. tak som tady chodil každú chvíľu. Uh, tým chcem povedať to, že vlastne nejako to vyzeralo. Uh, dokonca boli informácie a vtedy ešte keď sa tá zmluva len aktivovala, ako keby, že tu ešte neboli tí vojaci a tak ďalej, tak vlastne som išiel, tam sa to prerabalo a podobne. Vy ste zachytili, že aj niektoré budovy sa prerabali, dávali sa tam tie ocelové platne, či čo to tam bolo? Olovené. A ta, či olovené, pardon. Celkom, celkom by ma zaujímalo, že ako to tam vyzerá teraz, aké sú tam bezpečnostné opatrenia, ale to, čo chcem teraz, akože takúto otázku, že, lebo vlastne okolité dediny dosť výrazne protestovali proti tejto no. základny, výrazne, no. pretože e, len sa tu násťahovali títo americkí mierotvorcovia a hneď bol problém na svete, pretože robili v okolí bordel, správali sa povýšenecky. E, stoja nad ústavou nemohli... Stoja nad ústavou, vas... áno, alebo ich riešila vlastne americká ústava, alebo respektíve tie ich zákony. Je to nejskutočné, teraz je o tom ticho, ö, pretože niektorí ľudia v raj boli aj zastrašovaní, že keď tam tí Američania robili nejaký bordel a dávali aj trestné oznamenia a podobne, tak im bolo v raj ö, jasne naznačené, že teda ako nech tie trestné oznámenia stiahnú, pretože môžu mať z toho problém, čo tiež vnímam ako, ako druh zastrašovania, ale aj obraz toho, že ako to tam aktuálne vyzerá a ty keď si spomínal tú politiku áno, je to svojím spôsobom pravda, že tam už sa asi hrá brutálna politika, ale ja čoho sa desím je to, keďže slovenský štát alebo slovenskí úradníci nemôžu kontrolovať, že čo sa tam všetko dováža ja sa desím toho, že či tam naozaj nebudú, a ja som to tu raz spomínal že či tam nebudú aj nejaké odpalovacie systémy uh, alebo nedaj Bože jadrové hlavice, kde je, rúská strana určite nie je plplá a dokáže si to nejakým spôsobom prezistiť, tak že by tu bola nejaká z tých ich striel, z tých rúských namierená smerom ako to, čo si, čo, čo, čo si budeme klamať. A to no, je to... Neviem, čo... To je ťažké, no. Tá, áno, presne, ako ja, tomu, ja si to uvedomujem, že, že je to skôr taká ťažká téma a že to je možno, že science fiction, ja neviem, ale... No prečo, vieš, ono tie olovené platy, na ktoré vtedy upozornil, že myslím, že sú ja... Cua, hej, ha. Uh, dávajú zmysel len vtedy pokiaľ majú schovať proste to žiarene pred uh, družicami takže to čo rozprávaš je odôvodnená obava pretože nemusíme mať ani nemusíme mať ani nejaké bože teraz mi vypadlo slovo medzikontinentálne rakety Nejaké, aby sme dostrelili teda nejakú menšiu hlavicu do Ruskej federácii. Stačí mať proste nosič, ktorý zavesíš na tú F-16, ktoré už prišli. Mhm. E, s nejakým stredným doletom, povedzme. Ježiš, A... ale to bolo slávy, keď prišli tie F-16. <laughs> no. Či ich využijeme, no? Mhm. Ja by som bol radšej, keby neprišli teda. Áno, to sme dvaja, pretože e, niektoré štáty Európskej únie dokonca zrušili nákup týchto stihačiek. Keď sa rozprávame o tom, že máme problémy s verejnými financiami a že ideme konsolidovať, Aha. tak proste nákup stihačiek je neopodstatený. Dôležitejšie by bolo dohodnúť sa teda štátmi so americkými. na tom, že, že by zapožičali tie patrioty, ktoré by nás teda chránili. Hej na, roz, na rozdielo toho na toho proste ďalšie miliardy na zbrojenie proste nedáva mi to zmysel nedáva mi to zmysel a možno teraz medzi posluchačmi sa nájde niekto kto povie, no že, ale musíme byť obranný schopný no. no áno no, mali by sme byť obranný schopní. treba, treba odstíhať náďa Korčoka treba odstíhať všetkých, ktorí kolektívne rozhodli tak ako rozhodli a potom sa treba rozprávať s tými našimi západnými partnermi, ktorí sú tak strašne uh, spolahliví a, a chceme za nich teda položiť aj životy a položiť aj ekonomiku a položiť všetky naše záujmy bokom, len aby sa teda oni mali dobre, tak oni by teda mohli sa postarať o to, aby uh, uh, sme tu mali zápožičané na ďalších 10, 20, možno 30 rokov ich systémy proti obrany, aby sme si to nepoteda uchránili. A v tom prípade nepotrebujeme mať stíhačky, lebo stíhačka je útočná zbraní, je obrana, A my sa musíme brániť. My nemusíme na nikoho útočiť, si myslím. No dobre, ale vieš, keď ti, keď ti zrušia niektoré štáty e, e, by, vlastne ten nákup tých... tých No, no, no tých stíhačiek to je strata, a odvoľnenie bolo, že je to aj kvôli bezpečnosti, pretože Amerika má možnosť vypnúť niektoré systémy, čo sa vlastne už aj dokázalo niektorými štátmi, tak potom si naozaj kladeš tú, tú takú tú otázku, že, že je, je nám potrebná tá F-16, ktorá už v podstate zastarala. No nie, nie lebo je to, je to stíhačka štvrtej generácie a tým pádom... No ale tie o... iné štáty nak, na, nakúpili 35 nie 16 -ky. Ďakujem, lebo to sú, to, sú, to sú ďalšie generácie to je... a. a pri simuláciách ono sa to, to hovorí sa tomu, že dogfight, pri simuláciách týchto stíhačiek rôznych generácií, teda starších a mo, tých moderných, aktuálnych je to absolútny nepomer Proste 4 stíhačky F-16 nedokážu zostreliť F-22 alebo F-35 je to strašný nepomer. He, my, ich máme mať, my ich máme mať, teraz neviem, či sa nepomýlim, 14, že? Tých je 16 Tiež mám taký pocit, hej. No, tak si zober, že pokiaľ, pokiaľ tomu tak je, ako hovorím, že moderná stíhačka poslednej generácie dokáže bojovať a vyhrať nad 4 stíhačkami staršej generácie, tak si daje 14, deleno 4. Mm -hmm. Potrebovali by sme 5 moderných, alebo štyri moderné stíhačky a stačili by ťažká debata toto, ťažká. Ja som ešte len tak medzi nami, keď sa už bavíme o týchto systémoch, že stíhačky a podobne. Uh, ty sa si zachytil. Vyšla nejaká správa, že Angličania uh, majú podobnú strelu, ako má uh, Rusko, ten oršníko. Uh, že Zavrejme, to neutest, testovať, neutestovan, v boji. Tak, tak, tak, tak, tak. <laughs> uh, je zaujímavé, že vlastne prišli po Spojených štátoch, myslím, že to bolo, alebo Spojené štáty vraj majú niečo podobné. Uh, mi to prišlo ako dosť také úsmevné, že zrazu si tu ide ukazovať, každý, že kto má väčšieho? Uh, dlhšieho? Alebo ako? A Rýchlejšieho? Povedať, a, vieš, a čo majú povedať? My také nemáme? Sme posratí no. až za ušami? A keď sme videli, ako to tam padá, uh, bez toho, že by to malo nejaký nejakú nálož a videli sme e, potom, aké, aké škody to napáchalo, že, že nevieme, čo máme robiť, lebo sme e, boli radi, že máme hnedé nohavice no, v tom Boli sme zdesení. <laughs> <laughs> Samozrejme, že teraz sa budú tváriť, že akí sú oni silní. Až. A možno, že to nemajú, možno, že to je len marketingový ťah nejaký, vieš, že... že... No, ale však áno, ale... o tom ti hovorím, že čo majú robiť, proste oni nemôžu priznať to, že sú slabší, proste nemôžu priznať to, že sú sú technologicky e, pozadu za Ruskou federáciou. Ako by to vyzeralo? Severoatlantická aliancia, Veľká Británia, ktorá dokáže síce dať dokopy 11 tisíc bojov schopných vojakov, ale tvári sa, ako keby bolo najsilnejšou armádou na svete. V priebehu dvoch týždňov tých posledných, čo sme sa nepočuli, teda vlastne e, sa aj na tomto poli udiali nejaké veci, kde niektoré štáty vlastne odstupujú, alebo no odstupujú. Minimálne sú zdržanlý e, oproti e, vlastne tým pôvodným tvrdeniam, že teda, že by chceli mať nejakú spoločnú armádu, vyslať tam tých, ako sa to... Áno, áno. Mierovej jednotky. jednotky. A zrazu, zrazu sa stalo to, že teda si to asi nechali rozležať celé v hlave, v hlavách, a už sú opatrní, už sú veľmi opatrní, teda, že čo, ako, to sú, to sú sa to oni nazvali? No veď to, to, to, som presne Klub -oh ochotných. -ochotných hej. <s> <s> tak ochotne všetci teraz povedali, že aha, no asi by to nebolo moc dobré tam začať provokovať. Byť uh, som teda uh, videl niektoré články, že a to je to, čo som ti teraz akože aj posielal a ja som si to potom našiel, ale nemám to otvorené, mám to v druhom počítači, v notebooku, že vlastne a teraz Berte to tak, že môže to byť pravda a nemusí, pretože ja už ani printom poriadne neverím a to je jedno akým, či sú to aj tí pro, aj proti a ja neviem ešte aký, rúžový, červený a ja neviem čo, že Ukrajinci v podstate rozpredávajú e, darované zbranie. To, to, to, už, už mi teraz došlo, že čo, čo, o čom hovoríš. Že tie naše 29 tie myky, ktoré tam išli, že rozobrali. A rozpredali ich, jak na súčiastky ďalším štát štátom, a medzi nimi teda aj Bielorusko. A. že nejaká uh, súkromná spoločnosť na tom na našich Migo zarobila nehorazné peniaze a kupuje, kupujú si samozrejme majiteľ a potom uh, vylíkade je po Európe, možno po... po tých, ja, som dokonca, ja som dokonca našiel jeden článok, kde sa píše, že aj nemecké, že aj nemci, keď tam posielajú nejaké ťažké, ťažké mechanizmy, že aj tie sa rozpredávajú a dokonca do krajín, ktoré nie sú moc spriateľené s Európskou úniou, alebo respektíve... Ale však to je ten černý... To... To je ten čierny je... trh, o ktorom sa bavíme. My sme sa kedy si dávno, možno že je tomu viac ako rok, rok a pol, rozprávali o tom, že e, zbranie sa pravdepodobne predávajú tretím osobám. Že my tam dodávame zbranie, keďže sa tam porozdávali a ja neviem čo. A zrazu... Ty si pamätáš, pred koncom minulého roka vyšla oficiálna správa, e, úradná správa, teraz neviem, kto ju vydal, to si už nepamätám, ale vyšla oficiálna správa, kde na to myslím, že upozornili ako prví francúzi, ak sa nemilím, že e, zbranie, ktoré tam išli ako dar na ten boj, proti teda tým Rusom a podobne, tak, ma, tak sa objavujú na čiernom trhu. Objavili sa v Maďarsku, v Nemecku, v Polsku. Jednoducho zaplavujú aj európsky priestor. A teraz, Paradox, a teraz poviem niečo, čo sa nesmie hovoriť. No? Aj na Slovensku. No, a, vie, a vieš cez koho? Cez nové organizované zločinecké skupiny, ktoré sú... Uh, vedené tvorené, tvorené ukrajinskými aj. občanmi, ktorých sme tu prichýlili ako azylantov, utečencov pred strašnou vojnou, aj keď teda vôbec nepochádzali z území, na ktorých prebieha špeciálna vojenská operácia. Tak, a, o tom, a paradoxne sme o tomto hovorili tak isto. A to som si teda ja osobne, keď sme tú reláciu, vtedy mali, vy, vy, vypočul, aký som bla bla bla. a prečo robím akurát s tebou a podobne. Však o tom sme sa myslím, že bavili. A pre mňa je zdesením to, že zrazu sa niekomu otvárajú oči. Keď sa tu zistilo, a to sme tu vraveli naozaj, je to tomu rok, možno viac, rok a pol, že sa tu objavujú normálne skupinky, ktoré napríklad v Bratislave e, sa to tvári ako pamätáš si z 90 rokov takí tí výpalníci a podobné. Donáčková šupra. služba. Donáčková Hej, takže preto tam aj viacero podnikov zatvorili a paradoxne naše, naše zložky si z toho robili dobrý deň. To tu ešte nebola vláda Roberta Fica, mám taký pocit. A, a zrazu sa veľa ľudia otvárajú oči, pretože jednoducho je to problém. A to nie len tu, že na Slovensku je to, začína to byť pro, problémom takmer v celej Európe. Dokonca v Polsku začínajú byť protesty, protestné akcie, ktoré samozrejme vy nevidíte v televíznych novinách, pretože ešte sa stále bavíme o tom, že treba podporovať tých Ukrajincov a podobne, ale už aj Poliakom tečú nervy. Ja som hodov okolností som bol teda v pomerne nedávnej minulosti v, v, v, v Polsku a bavil som sa tam možno s troma ľuďmi. Neviem prečo, ale Prišla tá debata, lebo sa mi tam páčila krajina, sme sa tak rozprávali tak všeobecne a naraz vravím, že, že čo teda ako tí Ukrajinci, že ako sa tu pomáha tým ľuďom, počúvaj. skoro. Ja, skoro som jedu dostal cezubu, keď som spomenul Ukrajincov. Tí ľudia normálne na, nadávali a vraveli, že, že tam je presne problém, problém ten, že zneužívajú systém, nechce sa im robiť, že dokonca sa tam traduje to, že, že aj tam začína byť problém s organizovaným zločinom práve. Uči, teda vedení Ukrajincami. Paradoxne si tento problém už uvedomujú aj v Českej republike, však vidíme už zo párkrát len v Čechách ešte a ja tam asi môžeš, že platí ten úzu, že ten, ten napadol teda toho a toho nejakej, že, že príslušník inej národnosti, no koho si asi myslíš, že to ono? Pre... Nesmieme môžeš. povedať. Uh, t, jednoducho ten, kto sleduje aj sociálne siete trochu vidí a vie si domyslieť, dokonca častokrát aj ten hlas, ktorý je síce zmenený policia tie hlasy mení, ale dôjde ti, lebo tam ten prízvuk je tak ti dôjde, že no kto to je, no Ukrajinec ja nehovorím, že všetci sú takí ale keď sa prejdete... Určite, napríklad... určite nie je všetci. Áno, ale ja je, akože... a paradoxne ho hovorím a veľmi pe pekný príklad je ten, že napríklad bol som v Bratislave pri tej druhej stanici v Petržalke a jednoducho, no koho tam vidíš? Paničky, pery napichané botoxom, čičky, hoďa sa to je, po pomaly má hubu, hubu väčšiu ako ako hlavu. Oblečená do najposlednejšej módy vyjde z Teslou, z parkoviska a teraz ti sa len stis... Po... Pozeráš sa a to nebola len jediná osoba, hej, a ty sa pozeráš a hovorím, a tomuto my pomáhame ako tí, ktorí to tak trochu sledujú tak, alebo respektíve im pridržiavajú stranu, tak oni hovoria, že ako, že no veď ale vieš, oni sem prídu a to sú takisto ľudia, oni možno, že zobrali len všetko to, to čo mali autičko a neviem čo. A hovorím, dobre, tak keď už sa sem prišli, tak aby sa v každom tom štáte správali tak, ako im teda zákony toho daného štátu uh, prikazujú. Ako je napríklad možné, a to veľa ľudí doteraz, napríklad... Uh, dáva tomu váhu, alebo respektíve na to upozorňuje, že Ukrajinec, ktorý sem príde na svojom, a to je len jedna z mála vecí, na ktorú poukazujú, že príde sem e, do priestoru Európskej únie, e, my ako teda príslušník toho daného štátu musíme mať na aute STK, emízku, e, povinné zmlu zmluvné poistenie. Myslíte si, že to Ukrajinec má? Tak si my to má... myslíte? Ja jasnačka, že nemá. Dokonca... Ako dáme spraviť prú, nejaký prúsad na, na ceste, že nabura, tak poistenia to hradí za neho a skladáme sa na to my. Na to všetci, lebo je každý štát má vlastne nejaké všeobecné, jak sa to volá, ten, ten, ten, ten fond Solidarity, alebo ako to tam ano, je, oni ano. to tam majú nejak, tak akože one. A už len to ti dáva teda, že sakra, asi tu je nejaký problém. A to ešte môžeš byť rád, teda môžeš len dúfať, že či vôbec ti bude preplatená tá škoda. Lebo nie každá poisťovňa sa, však samozrejme každá poisťovňa chce byť v nejakým spôsobom v zisku, a nemusíte uznať povedzme totálnu škodu alebo čo. To, ty, to, to, to je taká otázka. A už len toto ti tak dáva, že m, asi je niekde problém. Od viacerých aj z Čech, lebo aj to som bol nedávno v Čechách, počúvam to, že vlastne e, e, už pomaly zaniká ako keby taká tá adresná pomoc ukrajinským rodinám. Čo urobia tie ukrajinské rodiny, keďže tu už nemajú ten nejaký garant toho, že štát im preplatí nejaké náklady? No čo urobia? Zdekujú sa späť domov na Ukrajinu. Tak potom si pýtaš a kladeš, sa, kladeš si otázku, že, že čo tu potom robili. Vieš, od zamestnávateľov, a ešte jednu vec poviem, od zamestnávateľov čoraz viac, a to vieš aj ty určite, poučúvaš to, že vlastne ukrajinským ľuďom sa tu nechce poriadne robiť, že zneužívajú pracovné návyky, systém a podobne. Ja teraz ich nechcem úplne očierňovať, ale do keľu, ak si tu a máme ti pomáhať tak aj ty urob niečo preto, aby sme ti mali možnosť, alebo verili v to, že my keď ti budeme pomáhať, takže aj ty sa budeš správať normálne a jednoducho budeš plniť určité veci, ktoré ti tu daný štát prikazuje a nariaduje. Mali dôvod ti pomáhať. Tak, tak, tak. Ale opisuješ situáciu, znovu treba povedať, že nie všetci. Veď samozrejme, že niektorí reálne ušli z regionov, kde sa bojuje, nie kvôli tomu, že sú ekonomickí turisti, že sa im teda otvorila brána do, do únie. Nie všetci sú nacisti, nie všetci tvoria organizované zločinecké skupiny, ale aj to malé percento, všetci si pamätáme na dobu 90. rokov, keď tu no, na Slovensku operoval Černák, Holub, Borzač, Borzač, či či ak sa volal, Žalúči, Sikorovci a ja neviem ešte kto. V tých ľudí nebolo 10 tisíc. Ich bolo Ale narobili možno... poriadnu pasek. Jasné, vedík, bolo možno 100, 200, možno 500. Ale posratí z nich boli všetci, aj policajti, aj politici a hlavne každý jeden Slovak, Slovenského občan, pomaličky, lebo nikto nechcel skončiť v súde s Kyselinou. Že tých, tých ktorí tu predávajú zbranie a nechávajú ich na lavičkách v Bratislave za 10 tisíc, keď chcete nejakých kalašnikov, alebo, alebo tých, ktorí v Žiline, alebo v Žilinskej lehote sa tam tvorí taká malá organizovaná skupina, ktorá obchoduje aj s drogami, tak tých je samozrejme, že minorita minorita je možno ja neviem, aj tých, ktorí, ktorí ktorí sem prišli ako ekonomici turisti, ja to neviem, neviem povedať, ale poznám veď poznám slušných Ukrajincov, veď do školky ja? ja. s Palkom chodí ukrajinská rodina, majú jednu krásnu cerku a sú to akože fakt, že veľmi milí ľudia ale, ale tam to riziko, že proste sme si napustili, napúšťali neonacistov, že sme si sa napúšťali tých, ktorí tu budú tvoriť organizované zločinecké skupiny. A že tí, tí, niektorí z tých nacistov môžu byť spiace bunky, ktoré jedného času, keď proste to bude na Ukrajine prehrané. Môžu, môžu sa zobudiť a môžu tu napáchať, tu môžu napáchať proste e, škody, nielen na, na materiálne alebo nielen materiálne škody, ale že môžu tu naozaj reálne proste e, to, čo slubujú tí, tí niektorí radikáli cez svoje videá, že v Bratislavu obsadíme za dva dní a že, že vás tu čapicami zafackáme do zeme, tak možno aj také niečo sa vám môže udiať. A to je akože odôvodnená obava ja niekoľkokrát som už upozorňoval na to, že, že pevne verím a dúfam, že naša voska, naša síska, e, aj polícia konajú a že preverujú každého jedného azylanta, ktorého sme sa ujali a nielen nie povrchne, ale detálne cez sociálne siete, cez bankové účty e, že tých podozrivých aj vyzlečú, teda strička a pozrú sa na nich, že či nemajú nejaké tie svastiky vyzdetované lebo oni to radi robia na tom svojom tele a tak ďalej a tak ďalej, pretože my tu nechceme mať znovu 90 roky my sa tu nechceme, nechceme podnikatelia sa nechcú báť, že im zhoria auta kvôli tomu že neplatia nikomu mesačne nejaké výpalné a nechceme sa ani báť toho, že slovenské dievčatá budú unášané a predávané ako biele meso alebo že ich tu bude pásť nejaký uh, pimp z Ukrajiny jak, jak, jak, z, jak z nejakého zlého holiveckého filmu a s drogami ani nehovorím, lebo tie drogy samozrejme prenikajú um, aj do našich škôl, do stredných škôl už, takže to není vôbec randa no, máme ešte 10 minút ja by som chcel ja by som chcel otvoriť ešte minimálne dve-tri témy Uh, bol schválený ten zákon o, o mimovládkach? To by ma zaujímalo, zaují, že čo na to hovoríš. No, naši progresívci liberáli to označujú za ruský zákon a <laughs> ja tomu tak úplne nerozumiem, lebo lebo jeden z tých, akože zo všetkých štátov sveta tie najprísnejšie farazákony, lebo to je farazákon, hej? aj keď vo veľmi zmiernenej podobe, ho máme myslovať e, má majú práve Spojené štáty americké a Izrael. A tento farazákon ktorý nazývajú uh, progresívci liberali, duhoví marxisti uh, ruským zákonom na Slovensku uh, bol schválený aj v Ruskej federácii niekoľko rokov dozadu, ale nie je to až tak dávno. Takže neviem, ja tam tú spojitosť nevidím, ja tam skôr vidím spojitosť na, na ochranu toho vnútorného fungovania štátu bez zásahu uh, ktorú si chránia aj Spojené štáty americké, ktorú si chránia aj Izrael. A nevidím na tom absolútne nič zlé, práve že ja by som ho ešte pritvrdil a oveľa by som ho pritvrdil. No my sme toto rozoberali dva dní dozadu s Borisom, keď sme mali Bilančku <laughs> dotkli sme sa aj tohoto, že vlastne niektorí pro, progresívci veľmi kričia, pretože by museli zverejňovať a tu sa bavíme o niektorých uh, organizáciách ako je Zastavme korupciu a podobne. Konec koncov bola na to aj jedna tlačová tlačovka v Bratislave. Uh, takže oni asi by preto sú nervózni z toho, lebo by museli oni určite preukázať a ukázať vlastne, že odkiaľ finančné prostriedky, vieš. Tam je asi ten, ten kameň úrazu. A naozaj ja som za tiež, že keby sa to ešte sprístnilo, tak tam by ešte asi plakali. Paradoxom je, že vlastne o, tejto, o tomto zákone začína debatovať aj Česká republika. Tam sa to začína tiež veľmi slušne roz, rozbiehať Polsko. Mm. Uh, niektoré štáty Európskej únie to chcú ešte dokonca sprístniť. Nemci, <tí>, tí to chcú normálne, že sprístniť. Chápeš, že že paradoxne tu kričia mimovládky a títo šialenci najviac. To znamená, že ja predpokladám, že práve oni budú najviac tým zákonom dotk dotknutí. A ja som za. Pretože ak niekto kričí, že ty si ten, ktorý bere od Ruska finančné prostriedky, alebo ty si ten, ja neviem, niekto, blá, blá, blá, no tak mi my, my to dokáš, to je jedna vec. A po B, tak keď už teda kričíš, že ja som ten, ktorý bere z Ruska finančné prostriedky, no tak sa pozrieme na to, že odkiaľ bereš teda ty. A pokiaľ to má spojené, lebo to Boris presne povedal, že, že väčšina tých mi, mimovládok a to... S... Kto to mal tú tlačovku? Teraz si nespomeniem a on to povedal tiež dobre, veľmi dobre, že e, vlastne to sú politické i byť sa tvária, že sú to akože apolitické neziskovky, ktoré, že zastavme korupciu, však to je skvelým príkladom, tak e, sa rvú do politiky len také fukoty. A pritom no, nevieš... Ja nevie, máš máš, hey. globsek, máš uh, Tak, tak, tak. A, a bohužiaľ, a toto musím teda povedať, že práve, keďže spomínam tú tla, tlačovku preto, lebo dneska som konečne videl aj to celé video, aj s tým náhľadom, kde Erika Vincovureková teda dávala otázku, teda, že ako to teda s tým, s tým, akože celé je a bude. A jak sa volal Knaham, či jak sa volal ten 3, 3 6 5, si nespomeniem tak sa na ňu of, ofúkal, že ona je, je proruská a neviem čo ešte. No to je výkvet novinárskej etiky a podobne. To teda gratulujem, to teda musím takto otvorene povedať, že keď som to videl, toto video, tak presne o tých bratislavských novinároch mám tým pádom svoju mienku. To je úplne jednoznačné. Hm. Ja, ja sa nerad k tomu priznávam, ale je to tak, že mne normálne prišlo až zle, že že práve Eriku ide niekto osočovať a usmievať sa a skákať jej do rečí, keď ona má polo položiť politikovi otázku. V podstate celkom trefnú, na rozdiel od toho, čo kládol ten, ten pán novinár, takzvaný pán novinár, z 365, či sa to teraz volá. A Keby bol taký macher, tak presne si začne sypať popol na hlavu a tiež sa spýta sám akože seba, že ako to chcete doceliť, treba z toho financovanie ukázať, že tie mimovládky a podobne, ale asi tam fúka takisto z jednej strany vietor, pretože určite aj on, oni dostali ako 3,6,5 nejaké dotácie, čomu no, začínam veriť, čomu nemohem, začínam reálne asi. veriť, Hej. takže e, asi aj tam im, im, im stíska zadky, Hej. No, ako hovorím, ja by som to pritvrdil. Ja by som to nielen, že vedel dohľadať, že odkiaľ peniaze prišli, ale treba ich aj postihovať, tých jednotlivých, ktorí tu chcú zasahovať za, za peniaze cudzích mocností do vnútroštátneho zriadenia, ako aj do vnútroštátnej a zahraničnej politiky. Oplivňovaním aj časti voličov napríklad. No v každom prípade, ešte jedna téma, ktorú som ja chcel otvoriť, je, spomínal som, že Judita Lašaková ako europoslankyňa uh, za Slovenskú republiku podporila petíciu na vyvolanie referenda s otázkou, či súhlasíte s tým, aby Slovenská republika neuplatňovala sankcie voči Ruskej federácii, ktoré škodia slovenským občanom, živnostníkom a podnikateľom. Za to som jej veľmi vďačný. A zároveň vyzývam aj posluchačov, ktorí tak ešte nečinili, aby skúsili na spôsob, ako vytlačiť, podpísať možno aj pozbierať nejaké podpisy. Pomôcť s touto petíciou aj napriek tomu, že už máme naozaj skoro, skoro tu sumu tých 350 tisíc stále ideme až k 400. Takže ešte stále to trvá, môžete pomôcť. A zároveň Chcem spomenúť jednu zásadnú vec a nadväzuje to v podstate na tie mimovládky, ktoré zasahujú do toho vnútroštátneho zriadenia, alebo chcú zasahovať a chcú aj ovplyvňovať tú vnútroštátnu ako aj zahraničnú politiku, pretože Európska únia a na to pozoruje Jutita Lašaková do sveta vypustila verejnú výzvu. Túto verejnú výzvu môžete nájsť buď na mojej facebookovej stránke Pavol Slota, domovnárodná strana v príspevku pardon príspevku, kde je kde video s Juditou Lašakovou, je v komentároch zverejnený z odkaz na tú verejnú výzvu, alebo na YouTubeovej stránke Judity Lašakovej a v tejto verejnej výzve sa vy, Slováci, môžete vyjadriť k tomu, že či súhlasíte alebo nesúhlasíte s tým, že Európska únia preberá dnes úlohu štátov amerických a toho Deep Stateu a chce za, za peniaze občanov členských štátov Európskej únie v podstate platiť takéto mimovládky, ktoré budú páchať na Slovensku protislovenskú činnosť a protištátnu činnosť. Je to veľmi dôležité, lebo je to v podstate nástroj priamo z Európskej únie, ktorým viete povedať, že nesúhlasíte s tým, aby takýmto spôsobom únia zasahovala do, do, vnútro, do vnútroštátneho zriadenia alebo do vnútornej politiky nášho štátu, pretože e, tá spravodlivosť musí byť a pokiaľ nechceme nechať, aby nám tu rozhodovali mimovládne organizácie, ako je Globseg, neviem, fair play a ešte ďalšie, ktoré existujú, tak treba preto niečo aj spraviť. A ja myslím si, že vyplniť ten, tú verejnú výzvu, ten dotazník, je to najmenej, čo môžete spraviť. Mhm. Uh -huh. Mňa tak napadá, že mňa by niekedy, uh, lebo Judy tu poznám uh, mňa by zaujímalo, a ja by som možno, že aj bol za, keby sme ju mali ako hostia v rádiu a teda povedala pomerí o pomeroch, ktoré sa vlastne dejú momentálne v Europarlamente o tom, ako prebieha vlastne v podstate návrh a schvalovanie zákonov. Ja osobne by som rád teda na túto tému akože vedel, lebo mám otázky určite, v hlave mi napadá niekoľko, že teda, že ako to pre, pre, prebieha, lebo druhá väčšina z nás vníma Parlament ako taký moloch, kde v podstate ľava ruka nevie, čo robí práva. a ono to tak aj vyzerá sa týka, Takže uh, uh, hovorím, že mňa by, ja ako pol vina snažím sa, neviem, že či ty je napíšeš alebo ja, že, čeraz, že či by mohla byť hosťom, pretože... Ja som ja, ja s som no. ňou aj tak predjednal len tú účasť na relácii, lenže lenže dnes, ako sme ho už hovorili, je proste sviatok. Nie, ja, ja chápem tomu, chápem tomu. Ja som mal nachystaných dvoch hostí a jedna z nich mala, mala byť práve Judita, ale žiaľ, vyšlo to tak, ako to vyšlo. Uvidíme, ako to bude na budúci, o dva týždne v budúcej relácii. Uh, opäť, opäť zdôrazňujem. Európska únia vymyslela, uh, ako som hovoril, prebratie funkcie toho Deep Stateu, a teda uh, prebratie funkcie peňaženky pre mimovládky a, a nezískovky, ktoré ovplyvňujú vnútroštátnu politiku ako aj zahraničnú politiku Slovenskej republiky aj Slovenskej republiky. Volá sa to štít na obranu demokracie. V podstate je to esný opak. Je to, je to boj proti proti demokracii na Slovensku a majú na to verejnú výzvu a oni sa s tou verejnou výzvou musia zaoberať. Takže, ľudia, ak vám naozaj záleží na tom, aby ste, že nechcete, aby Európska únia platila uh, ľudí z Globseku, z tých rôznych mimovladov, ktoré tu proste ovplyvňujú voličov, tak sa vyjadrite cez túto verejnú izmu. Nájdete ju v linku pod videom na mojej facebookovej stránke Pavol Slota, Domovnárodná strana, alebo priamo na, na YouTube stránke Judity Lášakovej. Je veľmi dôležité, aby sa nás čo najviac vyjadrilo k tejto záležitosti a aby sme Európskej únii komisii, dali jasne najevo že my nechceme, aby za naše peniaze, pretože sú to peniaze občanov Európskej únie, v podstate Európska únia páchala protištátne konanie cez financovanie takýchto organizácií. No a zatvoril by som túto reláciu už úplne akože klinčekom či čerešničkom na torte. Hovorili sme o tom, že teda Prepúšťa sa v Martine, prepúšťa sa v Bratislave a prepúšťať sa ešte bude kvôli sankciám, ktoré sú uvalené na Ruskú federáciu a mnohí stále operujú s tým, že ako sa v Rusku zleží a, a komentáre keď si čítam pod tými mojimi príspevkami niektorých jedincov, teda mentálnych atletov, tak sa mi rozum zastavuje tak teraz mám jednu informáciu pre všetkých tých, ktorí si myslia, že v tom Rusku sa fakt zleží a že, že Rusy ťahajú kvôli sankciám za, za kračí konec Lana, Bloomberg totiž to zverejnil takúto informáciu Ruský rubel je teraz najvýkonnejšou svetovou menou, prekonal dokonca aj zlato. Ruský rubel prudko vzrastol a stal sa najvýkonnejšou globálnou menou, pričom zaznamenal najsilnejšie tohto ročné zisky voči doláru aby predbehol aj tradičné bezpečné útočisko zlata. Uviedla agentúra Blomberg. To znamená, že od začiatku tohto, tohto roka rubel oproti doláru posilne o 38% na mimobrzových trhoch. Zlato len o 23%. A pokiaľ by ste hľadali euro, tak euro nenájdete. Eurotrič to oproti doláru neposilnilo, ale naopak oslabilo. Pekne. No nič, dobre, tak sme na konci, aby sme to dlho nepreťahovali, lebo už je tam nachystaná, pozerám, že nejaká, nejaká ďalšia, ďalšia uh, ďalší program. V každom prípade, verím, že ste si to teraz s nami užili, dnes tak trochu uvolnenejšie, aj keď teda na závažné témy. Je piatok, uh, sviatky, ešte teda ten najväčší pred nami. V podstate v pondelok bude veľká noc. Uh, šibačku treba, vidíš to otázka, tak narýchlo ešte čo bude naša bačku s malým? však, no, ako, ako by povedali naši predstavitelia z progresívneho Slovenska v Únii e, malý pálko dostane do ruky e, falúský symbol, malý korbáč, e, zoberieme tentokrát vodu, zo, zo studenú vodu s ľadom a pôjdeme navštíviť všetky dievčatá, ktoré ľúbime. Ktoré ľúbime, aby boli teda zdravé celý rok a, a, a aj tak trošku poslušné. Hey, aby to nebrali potom tí progresívci ako tíra Ale viem, za preto sa smeje, že falúský symbol v rukách detí, ktoré bývajú ženy. To sú je, Dodržiavajme slovenské tradície, držme sa ich, pretože je to súčasť našej kultúry a bez kultúry nie je národ. Tak ako nie je národa bez štátu, regiónu, bez jazyka a ďalších vecí. Ja vám prajem z celého svojho srdca naozaj príjemné prežite sviatko so svojimi blízkymi. Milujte svoje ženy, milujte svoje cery svojich blízkych a, a užívajte si to s nimi. Majte sa krásne. Majte sa.